Go! Radio Bunker. Oh! I'll give you Príjemný nedelný podvečer. Prajem všetkým poslucháčom Rádia Bunker, ktorí si nás zapli. A hosťom dnešnej pravidelnej nedelnej relácie budú ľudia z nezávislého hiphopového vydavateľstva Obraznás Records. Toto vydavateľstvo bolo založené v roku 2008 v Nitre, čo jasne napovedá, že témou dnešnej relácie bude hiphop a všetko to, čo k tejto subkultúre patrí. Konkrétne sa budeme rozprávať o tom, ako je hiphop vnímaný v Nitre, a to najmä našimi dnešnými hosťami, ktorými sú Mo. Čau. Ďalej je tu Osma. Čau. Nadar, čau. Čau. Potom Labrak. Čau. A Skutek. No Od mikrofónu vás budeme sprevádzať bude to, ja palo teda to budem, ďalej to bude Eva, Čaveva, <laughs> Braňo, no, Braňo, Dobrý večer a Robo. Čaute. Máme tu aj hosti, je tu Šulo s Koťom, Ahoj. takže možno sa aj oni niečo opýtajú. <laughs> dobre, ešte vám chcem povedať, že ak máte na našich hosti nejaké otázky, prípadne vám teda skrsnú v hlave počas relácie, tak smelo na náš Facebook, na našu fanpage radio bunker a môžete písať formou správy alebo normálne do statusu, je tam na to status urobený. Takže môžete sa pýtať a tieto otázky budú našim hosťom položené. No, počas dnešnej relácie by sme chceli aj odpromovať okrem iného a nový album enklavy, alterego. Takže ja ťa mohou rovno poprosím, ešte som zabudol teda povedať, že stres tu nebude, lebo enklava sú vlastne dvaja ľudia. Mova stres a stres je v nemocnici, ako si mi teda spomínal, takže tu dnes nie je možné, aby tu bol tak ťa poprosím, aby si odpromoval ten nový album. Takže ja prvom rade zdravím. Stresa do nemocnice, až teda počúva, že má to možnosť. <kým> Ak nie, tak skúsim za... z... <kým> zastať. Čo sa týka albumu, tak sú najmä 12 veci, išlo to po z nás, samozrejme. Sú tam rôzne spolupráce, či už producenské alebo teda na mikrofóne. Takisto tam je skutek, ktorý nám bol aj na predošlom deme. Osma s nami dal pár veci. Máme tam producentov ako Labraka, Elkama, Mugisa, Zmísla, Rezumého a ešte DJa Bárnyho z Prešova, takže je to vážne zluk ľudí z celého Slovenska, ktorí sa na tom podielali od východu na západ, takže asi toľko. Mm -hmm. Ja len pripomenem našim poslucháčom, keď náhodou nevedia, že album je už vonku, dá sa vypočuť na YouTube, dá sa objednať cez e-mail môžeš povedať. Dá sa cez e-mail, takisto je to možnosť cez Bandcamp, teraz včera nová možnosť, máme to aj na Facebooku, takže je to možnosť priamo tam cez Facebook si objednať, či už staré, alebo nové, alebo je tam aj nejaké tričko, ve trička sú tam a Ke takisto aj v digitálnej podobe to tam je. Keď hovoríte o tom e-maili, tak ho povedz, je. Uh, Email je? E-mail je enklava.r.gmail.com Keby tam, samozrejme ste toto zabudli, tieto informácie, tak my v programe Rádia Bunker na našej web stránke máme všetky odkliky na všetky Facebookové fanpage, všetkých ľudí, vlastne všetkých našich hostí, takže tam to určite nájdete a určite sa ľahko zorientujete a keď vlastne to zmizne z toho programu, tak my to hodíme potom do archívu normálne k takže tam samozrejme tiež sa môžete k tomuto preklikať. No a k albumu by som sa ešte možno opýtal, že komu je vlastne tento album určený? Ťažko povedať, že komu je určený, skôr je to asi ľuďom, ktorí ó, vnímajú rep a hip -hop ešte v takých tých, tých m, starších formách, lebo tie to, čo vlastne najnovšie vychádza, to, to z toho není. Možno, že tam je jediná vec, ktorá je na taký štýl a to je Mám svek, ale to tiež je trocha inak myslané, však po vypočutí každý si spraví názor. <kým> Takže asi tak. Je to ľuďom, ktorí dokážu nad vecami aj trocha premyšľať a nie je to len o tom, že, že piatok večer sa aj zabaví niekam. Keď hovoríš o tom premyšľaní, ja som teda si vypočul samozrejme nejaké veci a keby si mal povedať takú hlavnú tému, nosnú celého toho albumu, vedel by si povedať? Jasné, to je vlastne, tak sa aj volá, ten album je to alterego. Ego. Um, je to preto, lebo snažili sme sa nastaviť vo veľa veciach to zrkadlo ľuďom. A takisto aj vlastne aj sami sebe a my veľa vecí, popri tom sa dozvedeli aj o sebe, aj o okolí, ako vnímame. Vlastne kvôli tomu, že človek ako žije, tak rôzne role prídu do jeho života, či už je to v práci, či už je to rodina, či už je to strašne veľa vecí. tá konzumná doba si to vyžaduje, aby človek sa, sa nejak... Dávalo taký vzorok správania a potom v tomto sa potom pomaličky stráca a nakoniec aj zísť, zabudne, že kto je to vlastne na čo vlastne on čaká od života a aké má ciele. Takže vlastne taký návrat k tomu, že k tomu alteregu, ktoré sa stavalo, stalo vlastným ja. Hej. Koľko trvala tá príprava toho albumu? Príprava albumu zhruba 2 roky od posledného posledného uh, déma. 2 roky to trvalo a väčšinu teda času zabral ani nie tak nejak nahrávanie, alebo písanie textov, ale už potom e, nejaký zvuk a inštrumenty, prechody a takéto veci, aranštru. Takže Lebo ide o to, že je to dozaj teda nákladná záležitosť a to nahranie alebo teda ten potenciál nahrávať rýchlo tu je, ale len problém je v tom, že tie peniaze na ten album nie sú až tak dostupné, že zo deň na deň si môžem povedať, že zajtra to vyjde. Keď to, keď to človek chce kvalitne riešiť, tak vždycky sa zhaňajú peniaze na master, proste na finalizáciu tých vecí, alebo ako pásovo sa dá nahrávať, ale tak aby tam bola kvalita fakt, tak to človek na tom aj dlhšie robí. Koľko vám trvalo? 2 vlastne? roky, no. Vlastne zhruba celé, čo týka nahrávania a Písania tak to trvalo zhruba rok, ani necelý rok. Najdlhšie to trvalo potom, že vlastne my sme tam závisli od mnohých ľudí, napríklad nám robil zvuk jazzy, ale takisto máme tam zhruba až 5 producentov alebo 6, neviem teraz presne povedať, ale na každého sa musí čakať, ktorý e, príde, musí ti poslať hudbu, musí tam spolu spraviť aranž, alebo teda on ti spraví podľa toho jazzicky dohodnutý. A to dosť dlho trvá, lebo máme tam aj z Bratislave, máme tam aj z Prešova, máme tam aj našich intranských a každý, keď ti to nejak, nejak sa s ním dohodnúť, to dosť dlho trvá. Mm -hmm. Spomínal si to predchádzajúce demo, ja len pripomeniem, že sa volalo Tam, kde nedosviti slnko. Teda svetlo. Stále sa tak... Svetlo? Svetlo. i more, ojeb. <laughs> <laughs> tak, pardon. Tam, kde nedosvíti svetlo. Tak. No, dobre. Potom vlastne k tomuto novému albumu, alterego už sú vonku tiež dve videá, klipy. Je to Mám svek a na ne som obal, tak možno keby si povedal aj k týmto videám, kto to robil, nejaká téma, čo. Jasné, no takže ono, ako hovorím, ten album je riešený celý, je vlastne dávaný do toho alterega a vlastne tým Alteregom je aj Mám svek. Také nejaké zrkadlo toho, že čo sa vlastne deje. Mohli sme to spraviť tým spôsobom, že že mohli sme povedať, nejak skritizovať to, čo sa nám nepáči. Rozhodli sme sa troška inak. Rozhodli sme sa, lebo ľudia už to počuli tisíc razy. Všetci hovoria to, čo, jak to je zlé, že, že jak to ľudia berú povrchne a tak ďalej. My sme sa rozhodli vlastne to spraviť presne tak, ako to robia oni a troška tomu pridať, aby si tak ľudia vstúpili do svedomia a uvideli, že je to naozaj niekedy na smiech. A celé to bolo tým spôsobom myslené. Vážne sme to dali, čo sa nám, čo nás napadlo. Takže má to ľudí akurát tak vyvolať to, že sa zamyslia nad sebou, prípadne sa zasmieť na tom klipe. Takže to je asi ja má svek. A čo sa týka Není som obal, to sme dali ze skutkom. Je to jediný hosť, čo sa týka MC, ktorý bol na našom deme. Takže znova je na tomto albume. Je to tiež vlastne odraz toho alterega, kde vlastne tak človek sa tak prebudza a zisťuje, že není si tu len nejak fyzicky ale si tu aj nejak trocha inak a není len prvý pohľad to, čo si, ale treba sa nad tým zamyslieť, ľudia často súdia a pritom nevidia tí, čo je za tým, že kto je to čo, za človeka, takže o tom to asi je, to není som obal. skutek, ty chceš k tomu niečo povedať ešte? No, ja si myslím, že to bola dobrá vec, že sme to spravili, aby ľudia vlastne pochopili, tí, čo po očuval, normálny, ten klasický nie je už také, jak Miro hovoril, že stále iba nejaké trápne klipy a tak, čo my neuznávame. Čiže pozdravujeme aj tých chlapcov, čo ich robá. A vlastne neni obáda najavo toho, že keď sa na nás vľa poví pozrie a povie, že vieš čo, ty kokos, ty si úplný reper, nosíš šiltačky, nosíš gate, nosíš šperky alebo čo, tak to, to si reper, teraz v tejto dobe si reper. Ale to, čo dávaš ze seba, trápne texty, trápne skladby, proste hamba celému hip-hopu na Slovensku, čo roba títo trapáci. A som obal ukazuje týmto ľuďom, že vlastne to, čo máme v sebe, je to tá kvalita, ktorú môžeme ponúknuť, než to, čo máme na sebe. Čiže tak. Dobre, tak díky. Máme hm. otázku od Števa. Števa sa, števo sa pýta, ako vnímate teraz v tejto dobe párovce? Osma nestretávaš staré nostalgické tagy? Uh, to je, teda ja mám odpovedať, hej? Asi, hej. Hej, tak stretávam sa s tagmi, všelijakými, aj starými, ktoré mesto nemalo peniaze zamalovať. Alebo zoškrábať, poslanci čo škrábali s nechtami, ne nemohli to zoškrábať. A čo tam bolo ešte? Ako vnímáte párovce? Ako vnímame párovce? Teraz v tejto dobe. No párovce sa zmenili určite oproti tomu roku 2000. 2001-2003 ale ten duch tam stále je tých párovec proste v nás v tom čo sme prežili teraz viac menej tam ľudia bývajú šelijaky všetko sa to tam pomenilo neplatí či tých vysťahovali <s�ete> takže takže je to tam iné ale určite párovce majú do seba stále niečo a ja hovorím, stále ten duch tej ulice tam je, je to predsa len centrum mesta, staré mesto a to bude vždycky síla, si myslím. Takže každý, do vyrasta na pár <coughs> rúcach, myslím si, že je tam dosť potenciálu, aby tam vznikla ešte nejaká ropová skupina, alebo nový reperi. Takže ja to vnímam dosť pozitívne. Dobre. Tak ja ešte pripomenem vlastne, že Labrák s Osmom už boli u nás v relácii, vtedy sme sa rozprávali o osmovom albume Logika vyššieho cieľu, takže keď niekto si chce vypočuť aj túto reláciu, máme ju samozrejme v archíve a ja sa vás dvoch opýtam, čo sa odtedy pomenilo. Viem, že osma chystáš nový album, tak možno niečo o ňom povedz, Sokol intelektu. No ja som rád, že samozrejme v rádiu Bunker sme znova, pretože máme to tu radi. <laughs> Díky. A um, samozrejme chystám nový album, čo, čo sa bude volať Sokol intelektu. A tento album som chcel na rok 2014, ale vyzerá to tak, že to nevyjde. Pre moje všelijaké problémy, ktoré som mal, aj zdravotné, aj bol som zahraničí a tak. Takže som mal dosť teraz také turbulencie v mojom vlastnom osobnom živote. Ale určite, určite vyjde v roku 2015, asi, asi na jar, možno tak nejak na leto chystám tam 10 trackov nejakých, mám, bude to asi také pokračovanie logiky vyššieho cieľa, a, takže budú to väčšinou také duchovné texty v, a, v nejakom takom, také sebareflexi, sebareflexia z, z ulice, také zábery šalia, aké mi prechádzajú hlavou, že čo by tam mohlo byť, ale určite nech sa ľudia nechajú prekvapiť, tí, tí, čo sa našli nejak v logike vyššieho cieľa, tak si myslím, že Sokol Intelektu im má čo povedať ďalej. Takže, tak. takže ešte raz, chystám nový album. Za zlú by sme chceli nejaké, nejaké treky určite dať dokopy. Labrak stále robí hudbu, však za chvíľu povie o tom. A myslím si, že stále kvalitnú, takže zázemie tu je veľmi dobré. Ešte keď ostanem pri tom albume Sokol Intelektu, vonku je už jeden song, se mnou poznáš Vácej. Tak možno ešte o ňom. Ten, tento song, Se mnú poznáš vácej, ácej, ešte neviem, čo bude na albume ale každopádne chystáme mixtape, na ktorom sa tiež objaví. E, mixtape chystáme za celý obraz nás, čiže bude tam aj enklava, aj skutek, aj, aj vlastne z Lastra Osma Takže tento mixtape bude pozostávať aj zo starších vecí, aj, aj takéto novšie tam budú. No a tento song, Se poznáš poznáš bude hrať aj tu teraz. A, takže ľudia si môžu vypočuť tí, čo nepočuli, tí, čo počuli cez internet. Tak myslím si, že už majú svoj názor na to, kam smeruje osma. Takže tak. Ja som sa chcel ešte k Enclave spýtať, že ako sa zmenil vlastne celý ten výzor, alebo ako sa zmenila Enclave od, od dema tam, kde svieti svetlo. Uh. Alebo je dosť svetlo až potom od alebo... No, Enklava vlastne nevznikla vtedy, keď vzniklo Demo. Enklava vznikla ešte dávno predtým a to, že nejaká zmena je tam odtedy, tak to je veľmi veľká. Ale teda poďme teda od toho Dema. Stalo sa hlavne môže, to, že... že... Môžeme od začiatku To <laughs> asi neviem. No, <laughs> fakt, my sme začali písať niekedy v 13 rokoch, Aha. takže je to dosť... My sme predtým nevydávali, väčšinou to bolo niekde v šuflíku, alebo tak, že niekde pre ale prvé demo je teda toto, lebo my sme sa predtým volali aj inak, takže enklava je asi vznikol Dema, predtým to bolo N, pomočká kláva. Takže, čo sa, hlavne odtedy, máme podporu obraz nás, máme, máme vydavateľstvo, máme ľudí, ktorí do toho idú s nami, máme hudby od labraka, máme osmu na, na mikrofóne, skutka, máme Menilo sa toho dosť určite. Hlavne to, že máme možnosť si medzi sebou povedať, že ako vnímame určité témy alebo keď si to každý vypočuje, lebo predtým než niečo vyjde, tak každý z členov si to vypočuje a povie, že víš čo, toto to si nemusel dávať takto. A povieme si a preto je to lepšie ako to bolo predtým. V obraz nás to funguje tak, že tá kritika je fakt taký, uh, taká posúná vec a ten, kto kritiku, tak nemá čo hľadať v obraz nás a kritika ťa posúva dopredu, takže určite je to založené aj na tom, že, že keď sú niekedy zlé byty, alebo zlý rap, alebo tak, tak snažíme sa to nejak kryštalizovať do také formy, aby proste ten obraz nás nie, niesol kvalitu. Ale za to si aj zatlískame, búchame balóny, keď volá, komu sa podarí, voľa jasné. Jasne, nie, jasne. Nie. Je, to aj, je to aj o tých úspechoch, či už osobných, alebo skupinových. Uh, myslím to tak, že, že fakt, že, že keď sa niekto snaží a dlho dlhé roky píše texty, tak, tak proste dať von vec by malo byť pre toho človeka fakt také niečo, že, že nedá proste von hociakú somarinu, vieš. Ale proste fakt kvalitnú vec a keď má za sebou nejaké vydateľstvo, ak je napríklad obraz nás, čo vzdružuje ľudí s podobným zámerom, tak si myslím, že je to úplne super a Enklavu sme pribrali do obraz nás, myslím, kedy pred dvoma? Ešte, ešte dokonca, keď vychádzalo témo, ono nakoniec vyšlo pod z nás, ale do posledné chvíle sa nevedelo, že či to vyjde pod obraz nás. Aj. Takže čakalo sa, lebo... Ale papci, čo to nemali žiadne, žiadne nahrávky, nič. Boli sme akurát na pár koncertoch, nás bolo možné vidieť. Takže bolo treba ukázať, že či je tam ten potenciál, alebo nie. Bolo to pred dvoma rokmi, no? No, takže pred dvoma rokmi Enklava je podobrať nás a fungujeme a tento nový produkt, čo vyprodukovali Alter Ego je, myslím si, že, že skvelá vec, treba vypočuť, podporiť, lebo samozrejme každou kúpou, kúpou CD-čka sa posúvame aj my. Nie len ľudia, že si to zaobsterajú doma, ale proste tie peniaze fakt idú na na, na ďal, ďalší progres. Tak ja by som ešte dal slovo Labrakovi, keby si porozprával ty o svojej robote, čo robíš, jak riešiš veci, možno o stravené čo Ešte sme oné tu nič nepočuli, nejaké novinky. Hmm. Tak ja prevažne teraz v poslednej dobe robím hlavne hudby. Robil som ich teda aj túto na tento album, čo Miro hovoril. <coughs> pre enklávu, pre skutka som robil nejaké veci, nejaké veci určite budem robiť aj pre Osmu na ten jeho nový projekt a na ten mixtape, ktorý chystáme. Čiže viac menej sa venujem teraz v poslednom období hudbám. Takže takto pre týchto domácich ľudí. Hmm. Tiež plánujem urobiť solo, ale mne to trvá tak trošku dlhšie, takže to ide pomaličky, takže ja nebudem hovoriť o nejakých termínoch, uvidíme, ale už niečo porobené mám, pripravené mám, takže keď to bude ránejšie, tak to potom môžeme sa porozprávať niekedy na budúce zasa. A o zlej strave, o zlej strave možno, neviem, nebudem asi nejak hovoriť o histórii, ale skôr len chystáme teraz nejaký ten mixtape, kde sa možno objaví nejaká naša spoločná vec, potom chceme dať určite ona nejakú takú, ja neviem, či len nejakých pár trekov, nejaké 3-4 tracky, možno spravíme ako zlá strava ešte popri tých našich projektoch. To nechávame asi tak na taký freestyle, že ak sa podarí. Ja mám ne, ešte na Marko tohto dve otázky páni. Prvá otázka je to, ak som správne pochopil, tak vy fungujete štýlom, že každý pomáha každému a to vlastne tvorí obraz nás a máte aj nejakú spoločnú vec, ako napríklad Gramoroka, kde, kde si sa všetci naraz spojili a vybehli takto, že no. tak, takáto vec. To chceme teraz urobiť na tom mixtape, na tom mixtape takú ne. jednu vecičku, ktorú už máme v podstate aj na hranu, ale si to potrebujeme nejak sfinalizovať. Myslím, že nebude len jedna, bude tam možno dve dve veci, také, že kde budeme všetci, ale ešte uvidíme, ako ja hovorím, všetko sa tu kryštalizuje, že, že čo aj ako, ale určite chceme dať dokopy takúto vec, že, že všetci tam budeme. A tá druhá otázka, jak vás tu počúvam, tak aj album Enklavy, aj jednotlivo ako ste členovia, tak všetci idete ušne na tú komerčnú stránku, ako to robí napríklad Dragby, ktorého máte rady, čo ste tu spomínali pred vysielaním. Ale, ale idete na tú, na, na tú druhú stránku, na tým, nech sa ľudia zamyslieť a tak ďalej. Tak uh, uh, mám dojem, že nefungujete vlastne ako v rámci svojho alter ega, ale naozaj, že s, keď si je spomínal, že znášate kritiku aj medzi sebou, tak funguje to tak, že ste natoľko proste vyzretí, že OK, zvládneme tieto náklady a to nás posúva ďalej, alebo v podstate aj, takto, aj, aj ako jednotlivci alebo takto, ako celom. Ja som povedal, že, že čo sa napríklad v obraz nás môžeme ti pomôcť s textami, môžeme ti povedať, že na piču repuješ, alebo že máš na piču proste byty, alebo čo, alebo tam je proste otvorená vec, vieš, tam nefunguje pretvárka. A myslím si, že keď to je založené na tej pravde, tak fakt tá pravda niekedy bolí, ale niekedy aj oslobozuje. No. Takže, takže tak a ono asi podstatné je v tom, že nie od každého príjmeš to, že keď ti povie, že to si nedal dobre. Lebo keď ti to povie nejaký človek, ktorý vie, že to hovorí len kvôli tomu, že ti chce nejak ubližiť, alebo teda, že nechceť nechce to, aby to bolo lepšie, ale snažiť sa te len zhodiť. Obec to ani nevypočul no. vieš a povie ti, že proste ja počúvam len, Dalibora Jandu. Myslím, že tak sa volá, ne? Hey. To, to je strašne staré meno, vieš, také oldschoolové. Dalibor, je boda, Dalibor, bíja. počkaj, Dalibor. Randa skeríme sa No, ešte tie tvoje otázky. Chcel som povedať len to, že a čo sa týka Financii, vieš, fina finančne nefungujeme nejak, že máme tu nejakého komotra, ktorý proste rozdáva peniaze a my si vydávame čo chceme. Kým to by sme chceli poprosiť, keby sa niekde... <laughs> nej, ale keď nám chce nekde pomôcť, ok, Enkláva, blíka, Len čo nejde. bude za to chcieť. <laughs> takže tak. A takže, funguje, to na, funguje to na tom princípe, že proste každý sa šplhá finančne po svojom rebríku, vieš. Tak by som to diplomaticky nazval, no? Ale čo sa týka toho osobnostného rozvoja, fakt, že ideš dopredu, máš progres v tom, čo robíš dlhé roky a stretávaš sa s ľuďmi, ktorí ti povedia fakt, že nie, také, jak hovorím, tak úprimne, že sa po s tebou povedia ti, že počú, toto nie je dobré, alebo že toto je dobré, vieš, alebo nielen ta tá kritika, ale aj to, že človeka pochváliš, je, je vlastne jak protiváha tej kritiky, vieš. A niektorí ľudia fakt ako sú zvyknutí nechváliť, alebo nepovedať, že to je dobré, vieš, len sú ticho. Takže treba povedať, že aj čo je dobré, ja si myslím, a týmto to ukončím, ja si myslím, že enklava dala von produkt, ktorý je vážne dobrý. Takže treba ja by som ešte k tomu predsa len ovačo povedal. A to je to, že my nevereme rap ako hudbu, ale veríme to ako aj prostriedok na nejaký svoj vlastný rozvoj, Možno že pomôcť niekomu v jeho myšlienkových pochodoch. Keď myslíš si, že veľa ľudí je, že sa teraz nestretneš nejaké porozumenie v mnohých veciach, tak možno v tej hudbe nájdeš nejakú odpovedť na tvoje otázky niekedy. Keď si všimneš, niektorí reperí čo repujú, napríklad ako moja reč alebo tak, niekedy sú úplne mimo. Vieš, úplne keby žijú nejakú takú svoju sprostú bublinu a my to všetci musíme počúvať, vieš. Oni nemajú, <laughs> oni nemajú niekoho, jak napríklad obraz nás stvorí komunitu, kde keď vidíš s nejakým takým textom, tak ťa pošľú do veš? vieš. Oni nemajú proste niekoho, kto im povie, že chalani, čo robíte vlastne, alebo že o čo vám ide, alebo čo, vieš. Mne to tak niekedy pripadá, vieš. Takže hovorím, že niek niekedy je dobré vypočuť si aj druhých ľudí, nielen to, čo človek sám chce, vieš. Mne sa teraz súká taká otázka, čiže tým pánom nedali by ste sa vôbec kúpiť za žiadnu cenu? ale spojíte to svoje. Ja si myslím, že tam je faktor tých vecí, že ako by to prebiehalo, vieš, Ja ti teraz nebudem hovoriť, že keď príde chlapík a ponúkne mi proste, že vydá mi ten album, lebo fakt mh, te financie, na to financovanie je niekedy veľmi ťažké. Ešte keď nemáš robotu, tak už duplný ťažké, vieš. Zháňať peniaze na to, keď niekto ti kričí, že nemáš na nájom, alebo čo, vieš. Takže, takže tak, ale, ale nedá sa kú kúpiť, ja neviem, to je tak, vieš, že by mám čo by ste od mňa, aby trošku, som bol jeho mal, otrok, alebo čo, vieš. by ma do textov, dajme tomu, aby povedal, že toto je a takto. Uh, Peter Naď? <laughs> <Je> Nagy. <laughs> Čiže Peter Naď by došiel za mňa, nie? A povedal by mi, že budeš spívať s deťmi napríklad, A dal by mi za to vážne ja, Kilečka. <laughs> s deťmi to by mo možno bolo ešte fajn, nie? Á, však jasné, sa to dá nejak spraviť, keď si všimneš, že jay s deťmi, môžem ho kúpili vtedy, ale ne. Či sa nedám kúpiť, neviem, to je taká otázka, ťažka, ťažka. ja hovorím, že keby mi má niekto kafra do textov, tak určite nie. Keby mi povie, že zmeň, lebo máš hrať modrú farbu a ja nechcem tvoj textov, aby si spieval o modrej, alebo budeš spievať o čiernej, lebo my sme satanisti, tak mu poviem, nie pretože svedomie ti to nedovolí, víš. Svedomie, farebné svedomie, samozrejme. Čiže záver je ten, že stojíte si za tým, čo robíte. Hej, určite. A napríklad, najmä, najmä v niektorých názoroch proste, ja si myslím, že obraz nás e, ra, dá sa povedať, že radikalizuje troška ľudí a v niektorých názoroch proste neustúpime. Ani mm? skrz peniaze. Mm? Takže, takže ja si myslím, že určite ne. Ale ke, keď hovorím, záleží od toho, ako by to prebiehalo alebo čo by sa o čo by sa jednalo. vieš, keď mi niekto napríklad e, povie, že za seba na koncerte si dáš logo našej firmy a mne to problém proste nerobí, chápeš? keď mi on podporí uh, CDčko, vydanie CD. Musí to... musíš byť vstotožený toto s tým jeho logom alebo s tým, čo vlastne on robí. Áno, tak no, keď tam ja bude si... mať logo, ak niekto zabíja králika alebo čo, vieš, ne. v neprijemnej póze, tak samozrejme, že nebudem chcieť lebo no ne, tí, čo sú za zvieratá, dojdú za mňou, aby budú tam protestovať pre mňa. Ja by ja som to už ďalej vôbec nerozmazal, ja si myslím, že všetky Dobre, odpovede na túto otázku sú vo vašich textoch. Takže kto chce vedieť ešte viacej odpovede na tejto otázky, tak. nájde ich v textoch, kde všetky sú. A dal by som teda ešte priestor Skútkovi, ktorý je tu tiež s nami. A už boli spomínané spolupráce s Enklavou, s Osnom, s Labrakom, so Zlou Stravou. E, takisto vieme, že ti vyšiel album Poslání v roku 2012 a spomínal si tiež, že chystáš nový album, tak možno skús niečo k tomu povedať ešte. Taký istám nový album, jedna z vecí už vyšla, je na YouTube, ktorú som robil aj s chlapcami z Žálky, e, v Žálky v Bratislavy, Moloch Lavo a aj skupení Hudba z dola, čiže tam bola podpora z ich strany, som veľmi rád, že sa s nimi dá dobre spolupracovať, že proste nie sú povrchní, ako niektorí ostatní ľudí, ktorí chcete osloviť na spolupracu, ale on sa váma neúde robiť, lebo si myslí, že je nejak vyšší alebo že má asi väčší nos alebo dlhšie nohy alebo nevím čo takže toto sú tí chlapi. dlhšie nohy to doma aj nohy okay. <t> nevím doma najdlhšie nohy ale najdlhšiu hlavu alebo čo či ma preťahnú tú lebku ale tak hovorím, že proste chlapci hudba z dola patrí môj rešpekt, že proste dá sa s nima robiť, dá sa s nima spolupracovať, dneska to nenájdete, je to veľmi ťažké zehnať proste spoluprácu z nejaká deň inia. tak som chcela, aby ten album bol pestrý, čiže tá vec je už na YouTube, volá sa v tomto meste, v skutek v tomto meste, a album chystám, bude sa volať ze blokov, čiže z toho miesta, kde som vyrastal, kde som žil, je to Štúrová ulica a album bude proste bude aj uličný a bude aj taký, že proste bude prinášať nejakú myšlenku. Čiže nebude to ktorý si pustíš na veľkých bedňách a doma bude skákať na posteli s vankúšmi alebo tak. Proste si to pustíš a budeš počúvať, čo som tam povedal. Sú tam, vlastne, celé to nahraté a sú tam aj uličné veci a sú tam aj veci do života alebo ze života také napríklad, ja neviem, že taká jedna vec z toho na okraji útesu, ktorá tam bude, hovorí o tom, že dneska mnoho mladých ľudí napríklad už nebaví život, že má 20 rokov alebo tak a jeho okolie ho psychicky úplne ničí alebo doma má stres a tak a na jedno dňa sa rozhodne, že ten svoj život ukončí mladý človek, ktorý má pred sebou všetko, budúcnosť a vlastne tá skladba hovorí o tom, že ja stojím pri tom človeku, hovorím mu, aby to nerobil, že sú určití ľudia, ktorí ho majú radie, keď on si myslí, že ho nikto už nemá rád, že všetci ho odsudzujú a tak a chce vlastne spáchať samovraždu a dáva mu východisko z toho, že to nemusí robiť a že v živote nájde určité šťastie a postaví sa na vlastne nohy a pôjde ďalej. Čiže tak. A potom sú tam takisto spolupráca. Je Bude tam s enklavou takisto vec, ktorú aj ono majú na albume, čiže taký bonus. S 8 tam takisto je vec, ktorá sa volá to, čo mám v sebe, ktorá hovorí o tom, že to, čo má človek v sebe, ti nikto nezebere. Tak sa to volá. Že to, čo ty nosíš, to svoje bohatstvo, nikto sa nedotkne toho, čo máš ty v sebe a nikto ti to nezebere nikdy v živote. Potom tam mám s Labrakom takisto spoluprácu, ktorá je robená už na ten party štýl. Je to o tom, že, sme, že som otvorene teda povedal chlapcom, čo si o nich myslím, o ich teplovských a buzeranských repoch, ktoré dávajú, čo leze na nervy. A bude to taká vec, že ľudia sa podľa mňa na to bude baviť, čiže robená na, na taký štýl, že to, čo chcú očuť, budú počuť. A budú sa na to baviť, budú skákať, vrískať, možno sa smať, niektorí budú plakať, čiže väčšina. <laughs> Lebo som otvorene povedal, mne to je jedno, ja otvorene povím, čo si myslím a čo mám na srdci, čo ma trápia. Toto ma už strašne moc trápilo, nemohol som spávať večer, stále som sa prebudzal jedna hodina, ešte som hore, do roboty, o druhej ráno napríklad, keď stávaš o druhej ráno, ideš spať o sedne večer, za chvilku si hore, kúkaš, čo je more, čo nemôžem mi spať, <laughs> na pol hodinu spíš, zase sa budíš, čo je? tak som sa musel takto vyprázdniť. <rý> musel som napísať tento text, tieto riadky, lebo a odtedy pokojný spánok, len dám si čajček, vstanie si do tureckého sedu, pekne sa začnem z deku. Meditácie má byť a kľudne zaspím, čiže dal som ze seba len čo bolo, takže tak album vyjde, tiež nebudem hovoriť, že kedy, lebo ešte sa tam určité veci upravujú, nemám ešte cover hotový, čiže tak asi k albumu, novejmu. Ja ešte priponujem poslucháčom, že keby chceli fakt vedieť, ak sa skútek ventiluje a nevyškajú už na ten <laughs> album, tak môžu si vypočuť rozhovory, ktoré sú na YouTube. To je osma skutek rozhovory. A týmto by som tento prvý hovorený vstup ukončil. Ešte, chalani, možno povedzte, čo si pustíme teraz v hudobnom vstupe? No, myslím si, že od enklavy uh, si dáme prvú vec, otvor dvere, uh, pr od produkcie Elkama. Prvúč som A druhú vec odo mňa, se mnú poznáš Vácej? Čo je produkcia Stor. Takže treba vypočuť, zhodnotiť. Môžete skákať zvánku, šmyklo posledná. <laughs> <laughs> <laughs> Dobre, ideme na Bunker. Tak počúvaj. Tak počúvaj. Radio Bunker. Radio, Bunker. tak, som tak, tak. tak, tak, tak, tak. Aj to no stop, to rostov, celé Alter Ego, pôjdu s tjebu, Alter žije v tebe. Klop, klop, otvor, dvere Lebo byt je vykopnulý, tu máš za Mercedes Aj to no stop, to rostov Všetky tie je venku ta sa, čo je za tým textík korenené Esenci o štvrtej keré patrí maty plinené, Sú to peste paty dva a na plná mysle veci keréne Uneseníš len papír Strofy viceparia a je zvýšený červ spíra v súvislosti vedomosti U sme to je dávka horké krávy To je pračivý To je enklava mou To je enklava stres na to hudba pre mňa bace ako nakazené lombe lebo obrovský je potenciál Souvaný je To Toto denila si to para výroby sériov veal a priamo ze srdca to nevyčistíš kovek Čo som ti len dať vás, jak ti dáva konzum Hodiť veci ľudí na pak srdce nie len rozum Vstupiť do chaosu, nie je stosu, ani z nohu O fúd na no nadej lepší odsud, sa, to posúd Klop, klop, otvor, dvere Lebo bicie je vykopnulých to tu máš za Mercedes Aj to nos, to, rostov, celé Alter Ego, pôjdu z nebu, alterego žije v tebe Klop, klop, otvor, Pere. lebo pic je vykopuj spa tu ku maš nem bercede Haj e to no sto, to non stop. Celé. Alter ego poj z tebu, alter reko žije v sebe. Nevím, sa ve mne beru, teraz tieto slova. Slova, ďalšia slová úloha je nová. Ako malý chlapec, počul som, že niekto na mňa volá. Počujem ho do dnes o to je vola. Prejde každý ten, má prekážky stovam. Zanechávam indicity odkaz do nich sková. Viem, že není koniec čeli ďalším kolam. Volám na pomoc zeli tu, čo odo láva bola. Mazba do ďalšej brány do lamenty ich zabraní rani, prechádzajú myslo, telo do obrany, keď je Pokúšenie ostra, vtedy zrazím mu tú hrany Brani knihu, čo mám v sebe a tým otáčam strany Alterego Ego stálim, hosťom mojej hlavy Dáva spravi, čo mám robiť, keď nesiem svoje dary Na mojej futi nechám odkať, za kedy som dravý Použijem všetky čary, hlas káže, nech to spravi Klop, klop, otvor, vere, Lebo by tie vykopnuli, spato tu máš za Mercedes Daj to nos, to rostov, celé Alterego Ego, pôjde s tebou, žije v tebe Klop, klop, potvor Tvere, lebo by tie vykopnuli, spáto tu maš tak Mercedes Daj to Nosto, to rostov, celé Alder Ego poď u stiebu, Alder Ego žije v tebe Vychovaný, osmachla trenovaný do života postavený, ťažkej doby nastavený, žiadne lásky, ale klamy dávno tu napoučený, srdci kamo sa melí, nervy more unašaný, prepeš 14 rokov, ja marujem sa s dobou, využívam svoj flow ako poes katanov, Pre partie s barákov, čo poznali pod kanou, lovatých aj chudákov, všetky tváre občanov, oni si myslia, kurvy bude more jevaný, pritom sú pomilení, z ulice sú posraní, všetky oči dole sto, steli by to repú, more a nula skore, maj sa radšej na pozore, Sem Senu poznáš v ak to na úrovni, také. ak tu vidíš trocha ďalej, pokopíš tu veci celej. Ako sa tu pravdy majú, že chlapci sa iba hrajú, žiadne cesty nefutú, repompety nepodajú. Senu poznáš Švácej. A roce je to čas vnútri, na ty nápisy stav. Senu poznáš v Začali sme s dva, s lavrakom. Senu poznáš Švácej. Začali sme sa nad spoločnosťou, to, čo sme videli vonku. Semnú pozná švácie. Každý, kto pozná zlú stráhu, tak vie, že majú z hlavu peku. Chytil som sa prúdu, čo poznamenal dobu. ZS meno rodu zanechávam stopu. Som história repú, čo, čo prináša ti tému Nepadám do popu, som radového domu. Pusti sa do šetrenia, podpor naše ťaženia, nenábudí na vesenia. no Pozitívne myslenia, šúrosko taktické cvičenia, prinášame vážnikov do každého vystúpenia. A to preto, že to žije, že venku sa vakeruje do nocia, tak je nik sa predtým neukryje. Raz sme dobrí, potom nie, to sú cesty agresie To sú cesty harmonie, uličné melodie Nerob sa tu more, čávo, si ore, až tak kámo Se mnú poznáš vácej, no musí to prísamo Odčúvaj ma, sem ty táro, dolne niže, perem, pero, Ale idem svojim smerom ze sebú toleranciu zero Se mnú poznáš vácej je niečo, čo vyplývam z určitých... Senu poznáš Švácej! Okolnosti a z určitých diel, ktoré sa dejú okolo nás. Senu poznáš Švácej! Povedomie by malo byť väčšie než len ty. Senu poznáš Švácej! Táto doba nás donútila k tomu, aby každý myslel okolo nás. Zdravím vás v druhom stupe s novom Osmom, labrakom a Skutkom a na úvod položím otázku, ktorá prišla zase od Števa. Takže aká bola prvá reakcia, keď na vás reper Don Čičo dal dis? Takže prvá reakcia na tú skladbu bola taká, že som sa z toho smal. Smál som sa z toho, že jak nás nazval. Hrozná. <laughs> Akrotek. cel <laughs> sa, sa sme doteraz on má veľký pupek. Hlavná <laughs> vec. No ja si myslím, že čo ja vím. Tak určite sa nás to dotklo. Ale my sme očakávali, už nakoľko sme spravili tí rozhovory, sme očakávali, proste, že niečo odtal do z tej strany. No došlo to vlastne od jeho manažéra, A nie od neho. To nevím prečo sa stalo. čiže on sa k tomu nevyjadril. Ale... Povedali sme si, že no dobra, tak ty si spravoval na nás kladbu, tak môže sa prichystať, že dojde veľká búrka. kolos sa otočí. Čiže my sme na to odpovedali. Takže tak. Dobre, Maud, ty si chcel vyhlásiť nejaké výsledky? Áno, ja, mali sme na Facebooku takú súťaž. No a chcel by som povedať, že kto to teda vyhráva, je, bola to súťaž od CD plus tričko. Vyhráva to Michal Stratil, tam má 14. No, lajkom na to zielaní, takže vyhráva to Potom ťa kontaktujem a na základe tých informácií ti pošlem tie veci. Aj no. Okay. Ve Dom Čičo určite nevyhráva. <laughs> Dobre, takže to bola otázka z Facebooku. <laughs> Dom Čičo. No pičo. a v textoch, najmä osmových, môžeme naraziť na hodné odkazov na Bonamens. Tak ja by som sa chcel osmo opýtať, čím Bonamens je a kedy vznikol tak Bonavent je občanské združenie ľudí. Vzniklo v roku 2011. bonamens rieši plno veci, najmä takých tých osobných, čo sa týka nejakého rozvoju a zgrupovania ľudí, diskusie, filozofiu. Venujeme sa starovekým civilizáciám, najmä štúdium, Starovekých civilizácií, ich odkazov a najmä tomu, ako tie odkazy pomáhajú dnešnému človeku v dnešnej dobe. Pretože, ak si niekto myslí, že pyramídy stavali tak, že nejaké obrovské bloky ťahali otroci na nejakých drevách, tak si myslím, že to je len tak podstrkované ľuďom, aby sa prestali pýtať. Takže... Určite v, tej, v tom Egypte sa dá nachádzať viacej, takisto aj v Grécku, čo sa týka filozofie, sú tam obrovské odkazy. Viac menej si myslím, že to Grécko je viacej cenené v tej európskej kultúre ako Egypt. Egypt je viac menej dosť už len s tým, že niekto vyhlási, že proste oni mali veľa bohov a a bla bla bla bla nerozumie vôbec ani egyptskej, egyptskému náboženstvu ani ničomu. Tam boli rôzne obdobia, ktoré sa striedali, samozrejme boli tam obdobia úpadku aj, aj rozvoja, takže nedá sa to brať len plošne, že povieme bla bla bla bla, bla vieš. Takže <todžiť> vrátim sa k Bonamens. Bonamens sa za zaoberá týmito odkazmi a ja hovorím, tak rozprávame sa o tom. Je tam určitá filozofia, pretože tie odkazy sa týkajú vlastne toho, prečo tu človek je, že nie je iba nejaký osol, ktorý si chytí chleba a posolí si ho a jeho, <laughs> ale proste to duchovno má človek v sebe, má Boha v sebe a tvoje telo je chrám proste, a takéto veci sa tam preberajú. <clears throat> a Bonamen samozrejme sa venuje aj rôznym projektom. Hej, na to som sa chcel presne spýtať. Hej, rôznym projektom sa venuje. Ne, najmä, najmä, taký najväčší projekt, ktorý vlastne není dokončený už kvôli tomu, že je to dosť ťažká záležitosť, bola tá verejná študovňa. Verejná študovňa v Nitre, čo mala vzniknúť. A zbierali sme vlastne knihy od ľudí, aj, aj z Trnavy napríklad, boli tam tri mesta vlastne, Nitra, Trnava Bratislava stále sa zbieralo plno kníh. asi dá sa povedať do dnešného dňa vyzbieraných nejakých 4000 kníh od ľudí čo, čo dali nášmu občanskému združeniu týmto pádom im chcem všetkým poďakovať a, lebo nie, nie všetky knihy bol že odpad nejaký vieš, ale, ale proste fakt tam boli nie, niekedy som našiel veľmi cenné knihy a ľudia sa toho ja neviem, či sa zdávali toho, kvôli tomu, že to už nechceli, alebo kvôli tomu, že chceli nám pomôcť. V tom sa to tak roznilo. Rôz, Ale boli ľudia, ktorí nám chceli pomôcť. Aj doteraz chcú pomáhať Bonamens. A pre veľa ľudí sa stalo Bonamens už len tým, že sme to dali do repu. Dosť taká mysteriózna vec, lebo nevedia o tom moc. A dá sa povedať, že to aj tak, v takej rovine chcem nechať. Takže ja govorím, bonamens a ja sa. Bonamens rieši veľa vecí, ale proste tá najdôležitejšia vec je to, že rieši určitú komunitu ľudí, ktorú, ktorá sa chce posunúť dopredu a chce nachádzať vo svojom živote niečo viacej, než len osoliť ten chleba. Mhm. Toto združenia, združenie má aj svoju web stránku a na tejto web stránke sa nachádza vlastne tých 6 bodov, na ktoré je odkaz aj na logike vyššieho cieľu, tak možno ešte keby si v tomto je, v tomto je Bonames, také unikátne, že vytvárame, vytvárame si tým, že študujeme staroveké civilizácie, sme pochopili rôzne veci, ako fungujú, ako fungovali v Grécku, ako fungovali v Egypte, čo sa dialo v chrámoch a nielen pred nimi s obyčajnými ľuďmi, ale najmä za tými stenami tých chrámov, čo sa dialo. A Unikátne je Bonamens v tom, že si vytvára vlastné filozofické systémy a, tento, a toto učenie šestich bodov je, je jeden taký filozofický systém, ktorý nenájdeš nikde, inde. je to unikátna vec, ktorá vznikla v Bonamens. Takisto aj ACMP, ktoré hovorí tiež o, o nejakej take, o takom zahlbení sa človeka animus corpus men pectus, to vlastne znamenajú tie písmena animus je duša, korpus je telo, mens je mysel a pektus je srdce. A ten symbol sa vlastne nazýva e, e, symbol celistvého človeka, že sa pozeráme na človeka ako na, na celok a čo tvorí človeka ako celok. A čo je vlastne materiálna, nejaká taká časť človeka a tá duchovná časť. Takže tak, no. Dobre, vy tvrdíte, že ste otvorení pre ľudí dobrej mysle. Tak ja by som sa chcel spýtať, čo podľa vás tá dobrá myseľ je? No, napríklad v učení šestich bodov je jeden bod, ktorý sa venuje zlu a dobrú a vlastne uvedomovanie si zla a dobra. A napríklad s týmto bodom ti vlastne odpoviem na to, že ľudia dobrej mysle je to vlastne niečo, čo má človek v sebe, lebo <coughs> každý človek má v sebe aj to zlo, aj to dobro. Len je otázne, že čo v tom človeku prevažuje. Máš napríklad, príklad, poviem, podnikateľa, ktorý má rodinu, ale nečestne podniká. A naplňa potreby svojej rodiny, ale na druhej strane proste ničí ľudí, čo sú pod ním v robote, vieš. A teraz je otázne, ako ho názveš či je to človek dobrej mysle, alebo je to, je to proste panchart. Takže, ako názva takéhoto človeka, to je tá dilema, vieš, že človek fakt má v sebe zlo aj dobro a um, to dobro by malo určite vyhrávať, tie váhy by mali byť naklonené na to dobro a to zlo uh, sa v Bonamens, dá sa povedať, že snažíme každý svojou cestou potláčať znamená, že tie váhy, fakt snažíme sa, aby tá, aby tá dobrá myseľ vyhrávala, najmä v nejakých takých, jak by som povedal, zásadných veciach. Lebo keď sa človek pozrie na to, ako žije, aký, aký osud má, tak, tak určite sa tam nachádzajú nejaké, ja som to nazval, že osudové úzle, kedy, kedy sú tie veci, čo sa deje v tvojom živote, dosť závažné a a či sa už rozhodneš pre tú zlú vec, alebo dobrú je na tebe. A týchto viacej úzlov, keď prejdeš v svojom živote a rozhoduješ sa na tú stranu dobrú, tak si myslím, že si človek dobre myslí. Ďakujem za odpoved. A keďže ste tu štyria a rozprával si zatiaľ iba ty, mm -hmm. ja by som sa opýtal aj vás ostatných starých že či aj vy sa do tohoto občianského združenia nejakým spôsobom zapájate, alebo sa v ňom aktivizujete a ako? Tak, keď môžeme ja povedať. Ja som vlastne stál pri vzniku a založení, či sme to založili ja s osmom v roku 2011. A vlastne odtedy stále to mám v sebe, už sme to mali aj predtým v sebe, len sa to nesklbilo do tej formy a až teda ten rok 2011 bol taký finalizujúci, že sa to vlastne stalo občianským združením. A je to vlastne, bonamens je pre mňa to, sú to myšlenkové pochody v tom, že ako cháp, vnímaš alebo ako chápeš okolity, svet okolo teba. Že všetko, ne, neverím na náhodu, to je prvá vec, ta neexistuje, bo nič není náhodné. Všetko, čo sa stane, je už predúčené vopred. Čiže sú tam také veci, že keď sa zamyslíš, alebo neviem, že prečo si tu a dáva si tie otázky, že čo si zač alebo tak, tak proste to má takú duchovnú hodnotu a je to úplne, ja neviem, či sa to až tak líši od materiánovho sveta, ale ja si myslím, že bonamens je to skutočné, čo si ty, v tebe. Čo je v tebe. To, čo sa nesvetáva, s tým nikto ti to nepoví. sa iba rozmýšľaš, nachádzaš odpovede, alebo niekedy odpovede nenájdeš, že... a zrazu stretneš niekoho, kto takisto rozmýšľa, a zrazu zistiš, že tí ty, ty veci fungujú, je to tak. To, čo som zažil, zažil aj on, stalo sa to, čiže nie je to náhoda a Bonamens je, je ten, ten vnútorný život človeka, si myslím, že nie je to vlastne mate, len materialistický svet, ale je to ten svet vnútri v tebe, to, na čo sa stále pýtaš a nikto ti na to neodpovedá, to je Bonamens, tam môže nájsť človek odpoveď. Dobre, díky, ostatný. Ja som tiež teda členom Bonamens. Ja to vnímam tak, že nie je to len o Egypte, je to skôr, ako hovoril, skutek. Samozrejme, ten Egypt dokáže veľa vecí povedať človeku, ale je to vlastne hľadanie tých odpovedí na tie fundamentálne otázky. A je to nejaké občanské zruženie alebo skupenie ľudí, ktoré, ktorí rozmýšľajú nad týmito vecami a majú možnosť medzi sebou vzdielať svoje názory. To je asi taj, <coughs> Labrak? Mm, no, ja neviem. Ja, Členmi sú v podstate asi skôr chalanie, Neviem, či ja som nejak členom oficiálne. Ale, neviem. My keď sa bavíme o nejaký veci, že dojde na, na to debata na nejaké témy, tak ja sa rád zapojím. Oni to ešte poňali viac akože s takýmito inými aktivitami, takže... Asi oni k tomu majú viac čo povedať. Hm. Dobre, díky. Ja tu mám otázku od poslucháča z hlavného mesta repu. <sík> Zdravíme ťa. Pozdravuje Chalanov a, a chce vám pripomenúť teda, že Peter Nať začal ako prvý s repom na Slovensku a, a chce sa opýtať... A k čomu nenapíše? <sík> Ja to neviem prečítať ako, neviem to prečítať, ale chce sa opýtať ako sa k tomu asi, neviem, dneska vy alebo čo, ako by ste sa k tomu dneska vy postavili možno. Petrovi Naďovi. Máme takú miestnosť štúdiu, kde on sa nás chce vlastne opýtať, že teda Peter Naď začal robiť ten rap na Slovensku ako prvý, ale on sa nás chce opýtať, či sme sa dneska Ja. Jaj, mám. Aby to som, som tu dal na pravú mieru, tak z hlavného mesta repuje stres, z enklaví, tak takže asi ja mal tu možnosť nezočúvať, takže ďakujeme mu za pozdrav a samozrejme v osprchovaných na večer. Len či on je osprchovaný? Tá, však, je to na každé A to by som teda že on bráchuje v nemocnici teda, takže odtiaľ nás sleduje. Tak skoro uzdravenie. Jasné. Jasné, všetci prajame so. skoro uzdravenie. No a vrátime sa teda k Bonamence, to je otázka asi na osmu, keďže si mi spomínal, že si administrátorom fanpage. A na tejto fanpage zdieľaš rôzne veci, spoločenské, náboženské, vedecké a iné, ako si vyberáš z množstva informácií, ku ktorým sa dostávaš a čo je pre teba natoľko podstatné, aby si to vyzdielal? Mhm. No, ja poviem vlastne to, že, že v tom Bonavent samozrejme funguje také tie demokratické nejaké zásady a uh, funguje tam slobodný prejav, proste všetky veci sme tam zachovali, pretože bez týchto vecí sa človek ďalej nepohne, keď bude nejak diktaktorský, alebo uh, demagogicky pôsobiť na ľudí len čo si on myslí. Uh, ten Egypt je vlastne, dá sa povedať, taká moja osobná cesta, tým chcem povedať, že síce som hovoril o ňom v rámci bonamens, ale hovorím, že je to taká moja osobná cesta a myslím si, že každý si našiel svoju osobnú cestu. Niekto sa venuje možno viacej odkazu ja neviem, hebre, hebrejskému alebo neviem jakému. A, e, no a tej tvojej otázke, a podľa čoho vyberám? No podľa toho, že, že čo je zaujímavé, čo sa Týka toho, že čo ľudia preberajú, na čo sa dá vyvolať dobrá diskusia medzi ľuďmi. A tá veda do toho určite patrí, lebo veda posúva ľudstvo. Mílniky v tom, že fakt, že keď, najmä, najmä čo sa týka toho vesmíru, aj tomu sa venujem dosť kozmológií A tam veda proste úžasné veci má ten, kto študuje vlastne vedu v dnešných dňoch tak určite vie, že tie postupy, aj čo sa týka NASA, aj čo sa týka ostatných vecí, sú úžasné. Takže o tom sa dá diskutovať tiež. Takisto, takisto aj uh, urychľovať častíc, čo sa, čo sa týka uh, Božej častice a to sú veľmi uh, diskutované veci. Takže podľa toho tiež vyberám na túto tému. A samozrejme aj také šelijaké, napríklad tie úkazy, čo boli teraz, tie obrovské jamy, čo sa našli, alebo tak, tak to som tam dal zdieľať tie, že čo si ľudia o tom myslia. No a tie náboženské veci, napríklad no, o tom Bezákovi, a to bolo veľmi diskutované, preto som tam nechal to zdieľať. My sme mali aj takú tendenciu pozvať tohto pána Bezáka na takú diskusiu s ľuďmi do Nitry pretože ja som ho počúval a fakt má zaujímavé názory, také pokrokové, čo sa týka katolíckej církvy, kdežto ostatní nenormálne zaspali. Katolícka církev je bohužiaľ veľmi v zlom stave a je napadaná rôznymi škandálmi, čo si sami vytvorili svojou doktrínou. A nechcem nejak uražať katolíkov, ale hovorím, že, že tá církev, najmä, najmä tam, myslím si, že nejde dobrým smerom ak vôbec ide, podľa mňa skoro stagnuje. A ešte, čo si hovoril, ešte tam som zdieľal rôzne takéto, ale jak hovorím, vyberám podľa toho, že čo ľudia môžu rozoberať a v diskusii, takže tak. Jasné. A posledná otázka na Bonanés, vízie do budúcna, projekty? No, vízia do budúcna je určite uskutočniť ten najväčší projekt, čo sa týka tej verejnej študovne, aby, aby ľudia vedeli, že čo je vlastne, čo si majú predstavať pod tým verejná študovne. Bude to vlastne také niečo, jak, jak verejná knižnica, ale zameraná na literatúru faktu najmä. Čiže tá beletria ide troška bokom, poviem pravdu. A tá knižnica má vzniknúť preto, aby človek, ktorý tam príde a hľada nejaké otázky, aby našiel v knihách odpovede. Aby to nebol proste vymyslený príbeh, aj, aj v tom sa dajú nájsť odpovede, to nechcem podceňovať. ale proste toto bude viacej také možno aj, aj vedeckého rázu, aj čo sa týka uh, náboženských nejakých systémov, tam budú a tie staroveké kultúry jednoznačne, o to sa najvás snažíme, pretože tie staroveké kultúry majú v sebe nejaké mystériá, nejaké záhady a toto je to, čo ľudí fascinuje, tak vnútorne to otvára tie brány tie vnútorné svety, a toto je Bonamens, to je tá cesta. Čiže Bonamens bude takým most, taký mostom sa snaží byť pre ľudí, ktorí hľadajú takéto odpovede a majú takéto smerovanie. Takže ten projekt verejné študovne by sme chceli, aby, aby, aby bol reálny. Bohužiaľ dnešná doba je zameraná hrubo na materiál, to znamená, že všetky ostatné projekty, ktoré nevytvárajú nejaký zisk, sú zhadzované zo stola, čo ma veľmi mrzí a určite aj iné občanské združenia trpia kvôli tomuto napríklad občanské združenia, čo podporujú napríklad, ja neviem, násilivo či ženám a takto. Podporujú ktorá nie podporuje, ale samozrejme to som zle povedal, ale zabraňujú násilu proti ženám, alebo neviem hoci, hoci čomu, vieš, že, že, lebo teraz napríklad som vzdielal, teraz som vzdielal jednu vec a, a ty si mi to tam písal vlastne, alebo kto mi, mi to písal na tú jednu vec? tie je s tými psykmi. No. no a to si ty písal o tých, o tých ženách, čo domáce násilie mali a tak. A toto je vlastne pravda, že, že takéto veci niekedy sú fakt neni riešené. Nehovorím napríklad o Bratislave, dajme tomu, je to riešené, ale v iných mestách na Slovensku to je neni riešené a všetky ženy žijú v Bratislave. Takže, takže tak. No a skončím vlastne tým, že čakám na... Na, nejak, na nejaké príležitosti. A stále sa snažím ten projekt nejak pretlačiť a keď bude k tomu nejaká živná poda pripravená, určite dám vedieť. Takže zatiaľ ten projekt je, je v rámci toho, že tie knihy sú vyzbierané, ale ešte, ešte nemáme vlastne miesto na to. Dobre, ďakujem za vyčerpávajúce odpovede. Ja, ja mám jednu jedinú otázku, kde sa dá naskladať 4000 kníh. No, ja ti poviem, že u <coughs> mňa doma, lebo jedna, jedna izba bola taká vyprázdnená a tam som ich mal, boli to nádherné fotky, ale hovorím, že je to, je to ťažké aj, aj v môjom prípade, lebo mám priateľku, aj, aj rodina mi do toho pindala a tak a ja rozumiem im, oni nerozumejú mne. <lávajú> takže no, ne, takže tak, ale, ale ja verím tomu stále, že robím dobrú vec a, a ten projekt proste mám v hlave a ja verím tomu, že aj cez všetky proste prekážky sa raz stane realitu. Ale je to tak, že väčšina ľudí má teda obývačku, pítky má knihy. A vytvoril som... Čiže <lávajú> a... zaspávaš s a stáva s <lávajú> je, je to tak a poviem pravdu, že už z tých 4000 kníh som vytvoril tri alebo štyri knižnice na rôznych miestach, takže som troška odľahčený, ale určite tých 2500 kníh máme ešte doma. A tieto knižnice samozrejme, keď bude tá štúdovňa, budú zberané naspäť, vieš. Ale mhm. no, zase môžeš urobiť nejaké zaujímavé archite architektonické fotky, že napríklad knižnicová kúpeľňa, alebo Hej, hej, rozmýšľal som tak, aj teraz bol taký pokus urobiť taburetky z kníh. A celkom také zaujímavé veci, veci sa dajú z toho spraviť. Ale samozrejme tam išli knihy ako komunistické žvasty staré, ktoré už nemajú uplatnenie v dnešnej dobe. Ale zás, samozrejme nie všetky knihy komunistické boli zlé. Ale ja myslím také, že keď ti príde kniha napríklad ekonomické ukazovatele v socialistických krajinách, tak to už dneska myslím, že nikoho nezaujíma. Možno nejakého... Pamätníka. Pamätníka, veľkými okuláriami. Historika. Historického pamätníka. To je strašné. Ešte na otázku na enklávu z internetu od Riška Rezuna Lundnera. Pýtam sa chlapcov citujem, pýtam sa chlapcov z enklávy, čo znamená to slovičko svek? Ďakujem. Svek, no on to bolo pôvodne aj v tej nahrávke, je to, znamená to Secretly VR gays. to znamená, že v preklade to znamená, že všetci, kto má svek, tak to sú všetko takí ľudia, že majú radi pánov, takže aj dámy, ale väčšinou teda pánov, lebo to je o tom, že homosexuáli. To je hlavná počtoť toho slova? No to pre nás to znamená. No, takisto pozdravujeme do znamená, Ďakujeme centra. za bytý. <laughs> Takže to bola otázka z internetu. A ja vám ešte položím poslednú otázku tohoto hovoreného vstupu. A bude sa týkať Hyde Parku v Nitre. O, ktorý je vlastne vybudovaný na bývalej čiernej skládke. O, je to teraz prerobené na verejný parčík. Vlastne je to taký priestor, ale však to lepšie poviete vy, ale ja to vnímam ako priestor, kde sa môžu realizovať v rámci komunity rôznych ľudia alebo združenia. Tak ako vy vnímate tento priestor a či sa tam nejakým spôsobom zapájate, alebo... Ja, ja si myslím, že Hyde Park je vynikajúca vec, ktorá vnitre funguje, ale že by sme my extra nejak sa zapájali do toho, nie. Sice ja som im dal asi nejakých 500 kníh som im dal, ale jak hovorím, inak obraz nás vôbec nemá nejak, nejaké projekty s Hyde Parkom, ale určite podporujeme Hyde Park, lebo Hyde Park je dobrá vec. Je tam, je tam priestor aj na muziku a všelijaké iné aktivity najmä pre mladých ľudí z Nitry, čo dovtedy nebolo. A ten priestor je určite lepšie využitý, ako keď tam bolo to skladisko. Všelijakých hnojí a neviem čo Hnojov. <laughs> No možno, ja som len ja vyslovil minule, keď som sa rozprával s jedným, s jedným chalanom na takej, sme, niekde sme sa rozprávali proste o tom, že, že budúcnosť Hyde Parku, ja len dúfam, že sa to nezvrhne k tomu, aby ten hnoj potom prestúpil aj do ľudí a budú tam len také hnojiví ľudia, Veš, Čiže sa to, prelásil, to To myslím to dá, tak, ne? že viacej tam bude drog ako reálnych názorov. No. Takže, tak ja môžem tomu, ja som tam bol na tej akcii, čo sa teraz konala nedávno, 5 elementov e Boli tam takí chlapci, no, čo sa týka repu, pre tých mladých ľudí možno, čo sa až tak tomu moc nerozumá tomu repu, že dobre, akože môžu si vypočuť. Uh, Celý tam zauvať aj nás, čo spravil vlastne ten človek, čo to organizoval, tam chcel zauvať aj nás, lenže povedal, že sme strašne drahí, čiže... Sme není až takí drahí a mohol nás zavolať, čiže ďakujeme mu a mohli sme to tam rozbiť. Čiže haj, Park by bol známejší tým, že sme tam teda boli my ako nitranská formácia, bohužiaľ sme tam neboli, je to škoda. A boli tam iní chlapci, čiže ľudia videli, môžu si spraviť názor o tom, čiže tak, ale ako presto je to dobré. Dobre, díky. Takže týmto by som v podstate ukončil tento druhý hovorený vstup, a ešte povedzte, čo si pustíme. Tak tento druhý vstup sme dali zahrať teda veci z alterega. Dali sme spoluprátu se Skutkom, je som obal. a ďalšia vec bude vlastne rovnomená s albumom, to je Alterrego. <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> Dostratil okuláre. Radio, no. A jak toto, jak to funguje, čo je to rádio, jak funguje? Čiš? Teraz zaznajím. Môžte to vedú? Pane mi vôčite, to je rádio. To je rádio. radio Bunker. radio Bunker. Hej! Hej, <coughs> Klava Skutek. Hey. Tak toho čuje, more! Skutek 379. Bol stres, bol stres. Semi ju en klava. Hej! Obraz nás, že to je tak. Nie som obal, nie som obal, A boj som nie opal. Nie som opal. Mám tam si reči, mnohí mi tu šance nedali, že mám ciganské meno, masom piči se laví, maso piči nevadí, maso svojich je padí a ešte vás so silou ďalej, lebo mi to nebrali, tváci si tu pestovali nereálne predstavy, že budú mať novelú, kde všetko to som zvedavý čakali love, padnú, zeba, predstav si, že nepadnú, keď skončila sa škola, tak dostali stali všetci meraví, mládež je dnes oslepená kráľu, je tu zoba, a svet, čo im je premietaný, reálny, ako má, no im to zatvoraj to má ich chrániť, prežme prese, preto toto robí, preto sme vy pripravení, vy idete za nama keď učil si sa bicyklovať, púšťa si šarkana, ja so mne som desať ťažké veci na malého chalana, preto poznám pohľad Boha a slovu satana. Není obal, to čo ma more definuje Neni obal, väčšina to victoruje Taká doba, že povrchno sa preferuje Mne osud preto vidím ako to je Neni obal, to čo ma more definuje Není obal, väčšina to victoruje Taká doba, že povrchno sa preferuje Mne osud preto vidím ako to je Od začiatku vetený mojimi krokmi Vstúpil do tmy, cesta na hrotmi Že vraj nie som hodný ži tu trhať maso s Že som zblkli, ale dneska stojím s nimi tu Tak sa na to kukni pred školou ma čakávali, neznesli, že mám dary, že som vynímolším, niečo iný ako oni, Za to nadávali, že som do hlavy dávali no vytvorili vo mne pocit, ktorý nebol zdravý, kde je mi nedávali spať, musíš lepšie plány mať, ako s nimi viebať, začal som tvoriť pozíciu a hneď znovu hožiť, To nie sa vložiť, aby som ich mohol zložiť, no ešte vača pálo, že som začal repírovať, vie panci nakazení, ma chceli na podoby, som to zmenil. začal som fakty hovoriť, ja do piostra, Siky milí žuriť Neni obal, to čo ma more definuje Neni obal, väčšina to vyktoruje Taká doba, že povrchno sa preferuje Mne osudzi ľudal, preto vidím ako to je Není obal, to čo ma more definuje není obal, väčšina to vyktoruje Taká doba, že povrchno sa preferuje Mne osudzi preto vidím ako to je Dávali ma pohrdavo na mňa kúkali Nikdy ma nedostali do toho, nech som zúfali že na mňa majú, tak si na mňa trúfali Nedali to na prvý krat, znova šťastie skúšali Bojoval som intelektom, zubami a lechtami Utekal som za rešpektom, prechádzal som testami Život nebol ideálny, ako je te z reklamy Osud dáva a ja som bol ten trestaný Rutínama donútilam zabudnutú nastrah Na každý ďalší úder bolo treba fači náprah Imunita tie ich reči zmenila tu naprah Každý jeden úspech tvorí moje pole nastrah Túto orko z pohára, vypil som si do dna Ja som si odnejší človek, vaša dávka bola Znova iba kukáte ja odčúvate moje vety rimi moja, ale vy ste nasadili tieto kvety Neni obal, to čo ma more definuje Neni obal, väčšina to viktoruje Taká toba, že povrchno sa preferuje Neosud cílu dodal, preto vidím ako to je Neni obal, to čo ma more definuje Neni obal, väčšina to viktoruje Taká doba, že povrchno sa preferuje Neosud cílu preto vidím ako to je Ja sa vás chcem spýtať, ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tu u nás bunkri? Ja no, si vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, príjemná by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, v pohode. Dobré, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo keby bolo, ja tak odhalilo. Ale keď dáme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácii mali cvrčka, tak ešte necháme chvíľu jemu. To je posledný augustový cvrčok. To je náš cvrčok. Bunker. <laughs> Takže ďakujeme cvrčkovi. čože <laughs> <laughs> Rádio Bunker. No je v tom vás. Vidím vás, vás, vás, vás. Než je sveta, než je materiálnosť má. V z duše zo svetla stretáva seba na preniku trás Minus sekundy a minuty a hodiny a dny A sú tu milióny ľudí, čo sú splniť svoje sny Mysta je tu furvac menej, keď si pomaly na zabudni A borálka je zahálená, tragédy o tmy Teď to našej tmavej doby, teď to to sa lodí Šatné stopy, nevidím stropy, malo ruby versus vody Venku drogy, rodine spory, pomílené vzory robí Veľa píme špinu, to dovíte, je múdrosový Zmen to, more očujem to väzdo, máš priestor vo voľnu, čo ti mišlenkovú mesto a preto som venovať s tými, mi aj preobchádzaný sektor Čisté srdce, optika, tá veľkú vládne panika Na vnútri silné rovnováha, vnútri psychika Tu preniká lirika, technika, vesty, že enka, neni replika sláva neni pre mňa páčia, keď ty hýbam vás Niež len povrch som sveta, než je materiálno zmas, nima vlast, vidím vás, vidím vás, vidím vás, vidím Tuše voda zo sveta stretáva seba na preniku dráhu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 Žiadne cienie, meníme noci na dnes Zradný plamen, čo v nás horí Zabíčenia, že sme chladní, stále hladní Zabili sme hodnoty, nevnímame tu klenoty, vrak, neprichádza z tevnoty, si to ty, my sa so pomočuješ, chce ti niečo povedať, hore da to, čo patrí, tam ma usmedíte dochýda. Hoverá, živa v tebe, je to základné, čo musíš ma, nezúmierať na ta posledná ti poverach. Otver, hoziva sa mysl, na fabela, no vela hlasov prekličujú z dvere tvere zabrela. Prími svoje útro, neikoruj vaše puto, to počúvajte hlas ale Čakávaj útok, mlad, vidím vlácu, vidím vlácu Nežle povrknol sveta, než je materiálno zmaz Si mám vás, vidim vás, vidim vás, vás. sveta, seba na prejniku drácu je v voda zo sveta stretáva seba na prenikuča, že rôzne osoby a rôzne role svoje, ešte víš, že si dositý a tvoje a ja do tvoje, ruchme mesta na ľudí, sme tu ako stroje, majú paranoje, počuť malo kto vie. Zadné je vnútri, odkiaľ energia prúdi To čo chráňa si múdry, to ukryté je To čo ťa vidieť búti, to nezberúti To tu vody múti a zverí meni mení v Niečo ve mne hovorí sa, zepuť skonečne sa postal Nie si iba konzumene telo, nie si obal Práve sa tu naplnila najtemnejšia zoba Žijeme len ilúziu, jednu z noh a postaváme Preto, preto, počúvam alter ego Všetko to zahmá do seba jako lego Rôzne stupne v tom aj genetika, geno Ale tu je on, on je ja, ja. Ja som jeho témou Je v tom vás Vidím vás, vidím vás, vidím vás Nežle povrknou sveta Nežle materiálnosť vás Imám vlas Vidím sveta Stretá vás nebada pre nikú drás Vidím vás, vidím vás, vidí Vodra sa svetla stretáva seba na prenikutá. zase počujem lavete hlas, je čas. Prijať Alterego ako súčasť je jeden z nás. Ako pás na tento svet mu stačí všetko, čo máš. vlastni každý krok a každé slovo, kereven dáš. Je to pravá ruka tvojho, ja Radi ti, čo robiť. Odlišite od stroja, posúvať ďalej od vyhoby. Tam, kde lovec, love lovec, love, tam, kde mudrý učí stovy. Keď máš hociaké moji, Alterego v tebe Počuje ten šepot, zanechávaj odkaz. Tam, kde vidím svetlo a ja splním jeho rozkaz, podpás v obrane more to poznáš, keď nepačí sa jeho slovo, ukážem mu podraz Žije ve mne on a vytváram ho ja, alebo ja tu žijem v ňom a on vytvoril mňa, neprilývam otázky, vím že ten pohár nemá drá vím, že hlas ma odprevadí more do ďalšieho dňa Je v vás, vidím vás, vidím vás, Než sveta, než je materiálnosť má, s ním mám hlas vás, vidím vás, vidím vás, vidím vás Tučne sveta, seba na prejinku trás vás, vás že je povrch toho sveta, než je materiál vás, nemá vlástiť, má svieť, má svieť, dúšil odraz od sveta a stretával sa iba na preniku dráhu Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, sa na to, počúvate Rádio Bunker. <túfajne> <túfajne> Jasné! Zdravím poslucháčov Rádia Bunker v treťom stupe s našimi hosťami Mou, Osma, Labrak, Skutek. A budeme pokračovať v debate. Konkrétne som sa chcel opýtať na úvod tohoto tretieho stupu. na jeden projekt. Je to výstava lokálnych umelcov z Kusum, ktorý podľa mňa teda rieši Osma Labrak, keď sa nemýlim. Tak keby ste porozprávali o tomto projekte. No z, z Kusum je vlastne, je to združenie takých lokálnych umelcov z Nitry. Znamená to skupina slobodných umelcov. Funguje, toto združenie funguje od roku 2000, Neviem, 12 miestujem, alebo 2010, tak nejak 1000, a, a to je vlastne jedno, ale o čo ide je to, že a, m, riešime vlastne výstavy, táto m, posledná by sa mala volať, že paterny, ešte nemáme priestor, ani dátum, ale už sme, už sme mali vlastne 5 takýchto výstav, táto by mala byť 5 v poradí a, a Tých ľudí, ktorí tam pôsobia, máme tam napríklad sochu, máme tam maliarov, tam máme proste väčšinou ľudia, čo robili grafity. Predtým máme tam jednu grafičku, ktorá normálne risuje grafiky. A potom tam máme ľudí, ktorí fotia. Rôzne takéto akože žánre, čo sa týka umenia, sú tam. A labrak samozrejme hudbu prináša do toho, čiže ďalší nejaký rozmer tej výstavy. Čo som veľmi rád, lebo fakt to je také niečo, že čo nás aj odlišuje od, od iných e, umeleckých skupín, kdežto iné umelecké skupiny sú niekedy zamerané, čisto iba na umenia, alebo tak. A m, teraz sme pribrali aj nejakých ľudí, ktorí by mali prezentovať aj nové médiá. V úvodzovkách nové médiá, ale samozrejme hovorím o videu a nejaké, nejaké prelivy do, do iných vecí a Labrach nech povie o, o hudbe, ktorú robí. No, ja tam robím v podstate hudbu na tejto výstavy, lebo okrem tej klasickej e ktorú produkujem. Už roky robím aj takú alternatívu, elektronickú. Čiže to je taký môj ďalší osobný iný rozmer muzike, čomu sa venujem. A tu sme našli taký priestor, že by sa to dalo nejako sklbiť. Takže v podstate ja tam spravím nejakých pár trekov, ktoré sa tam pustia počas výstavy a keď je otvorenie výstavy, tak tam odoznie to cd e, Tak sme to urobené naposledy dvakrát teraz, tuším, takže teraz plánujem tiež niečo spraviť, nejakú kompiláciu. Možno sa mi to podarí niekedy aj nejak oficiálne vydať, uvidím, uvažujem nad tým, že čo s tým spraviť, lebo akože ja osobne v tom celkom vidím takú svoju budúcnosť ešte popri tej uh, muzike, takže Vola čo stále vymýšľame s tým a e, možno ešte vyskúšame e, s Osmo spraviť nejaký taký projekt, ktorý máme už dlho, dlho v hlave. Uvidíme, či sa to podarí nejako spojiť jeho, jeho čas tvorby na tých výstavách, čo on, sa, on sa tomu venuje aj tej fotografii a s muzikou spraviť to nejak tak interaktívne. Ako. Ja, som zabudol, ja som zabudol povedať, že o, ja prinášam nelen ako organizátor tých výstav, lebo väčšinou to ja organizujem. A tak prinášam aj to, vlastne ten osobný rozmer, ja sa venujem fotografii. Takže, také dá sa povedať taká experimentálna fotografia, nie nie taká obyčajná fotka, že ľudí fotím alebo tak, ale viac menej je to taká abstraktná fotografia. Takže tak, no a hovorím, toto sú, jak, jak povedal Labrak, že to je taký iný rozmer tej osobnosti. Takže ja to tak berem, že niekedy je dobre proste vypnúť a venovať sa aj takýmto veciam, lebo majú zmysel. A vidím to najmä v tom, že čtvrtú, je tretiu, tretiu, výstavu, ktorú sme organizovali s názvom Synergia X. Sme organizovali v No a už po tých prvých dvoch výstavách sme proste u ľudí tak e, zarezonovalo to naše meno a to, že fakt, to bereme vážne, že na tú vernisáž nám prišlo fakt nejakých 50 ľudí, čo je čo je veľmi, veľmi dobré a bolo to, bolo to zaujímavé, pretože fakt na niektorých vernisáž aj iných umelcov s lepším menom niekedy, niekedy fakt minimum ľudí príde. Čiže v tej, tej nitre sa dá povedať, že ten záujem o to umenie sme nejak tak prelomili, a najmä v mladých ľuďoch, lebo tam videli napríklad e, Aero, čo je dosť e, významný umelec z Nitry, čo sa týka grafitov. Tak ten je v našej skupine tiež a on nielen grafity samozrejme, ale maluje aj, aj obrazy. No a, a takíto mladí ľudia, čo sa týka grafitov, tam proste prišli a a my prišli ho podporiť, takže ano, do, Hlavne, tam, tam hlavne tá myšlenka je dobrá, že to moderné umenie niekto prináša, ukazuje spoločnosti. Nitre, Nitra je celkovo veľmi kultúrne mesto, ako čo sa týka muziky napríklad, alebo divadla, je tam veľa kapiel, veľké, veľký potenciál, a čo sa týka to moderného umenia, je tam takisto veľa ľudí, takže zo ľudí sa, takto sme sa našli a dali sme to dokopy a keď sa podarí takáto výstava zorganizovať, tak tak akože je to také, taká možnosť ľuďom zasa ja ostatným ukázať časť toho moderného umenia, čo sa teraz robí, či to je fotografia, malba, alebo ja neviem, už aj muzika. Aj to je dobré, že vlastne na tých výstavách skúsum je, je viacej ľudí v kope, takže keď prídeš dnes si unavený len z toho, že sa pozeráš na nejaké malby a nič iné, alebo že sa pozráš len na jeden typ umenia, ale proste každý tam prináša tou svojou technikou vlastnú takú dimenziu a to, to sa mi napríklad na tom ľúbi, že to je viacej ľudí po kope a môžeš a každý, samozrejme to také nosné, taká nosná vec, čo sa týka tých výstav je to, že vždycky je tam určitá téma a na to sa tvorí. Čiže nie sú tam tie obrazy alebo tie sochy len tak hodené, hoci aké a hoci kto robí hoci čo, ale je to na tému lobené, takže, takže to sa mi na tom ľúbi tiež. Spomínal si tie graffiti, na nápada taká otázka, súvisí táto výstava so subkultúrou hipopov alebo je otvorená vlastné umelcom. To je, ja by som povedal, že s hiphopom to už nemá absolútne nič, pretože tu je jak hovorím, taký osobnostný rozmer. Niektorí ľudia, ktorí tam robia s nami absolútne Hybop a možno ani nepočúvajú, mm. alebo počúvajú, to ja už neviem, ale proste s hiphopom to nemá nič. Jedne labrak možno nejaký feeling taký ešte, že tam zanechá byť se dá sa povedať, ale inak si myslím, že tie veci sú také alternatívne. A čo sa týka vizuálneho mm, s hipopom cítiť na niektorých obrazoch, že tí prešli taký, ja by som to nazval graffiti vývojom. Ale... Ale... Ale ako nie je to úplne ďaleko od hipopu, lebo ak je teraz rozmýšľaná tými ľuďmi, ktorí tam sú, tak akože... Niektorí áno, niektorí takí, nie, že, nie, že, nie. Že, ...že buď sa venovali grafitom alebo minimálne muzike. Poznáme sa akože takto od, od čas, keď sme my s Ibopom začali robiť, takže nie sú úplne mm -hmm. extra iní, ale kto vie, teraz nejakí noví, ktorí zasa pribudnú počase, Ne, je to otvorené ako všetkým, to je ohraničené, že toto sú len ľudia, čo niečo robia s Ibopom a je to Ibopovoladené, ja to vôbec tady. nie, je to moderné umenie. A aké sú tie nosné témy teda? Nostné témy, napríklad, jak hovorím, tá tretia výstava, prvá výstava boli... ...jak sa Skryté posolstvo. Mm -hmm. Čiže prvá bola Skryté posolstvo, väčšinou v tej vizuálnej rovine, ale Labrak vlastne, ty si bol na tej prvej výstave s nami? Mm, tam som nerobil. Či ešte tam, tam nie. Tam Takže tej... Na tej, tej Terra Incognita a Synergia hey. X. Hej, čiže, čiže tá prvá výstava sa volala Skryté posolstvo, Druhá výstava bola e, Terra Incognita, Terra Incognita, čo je ze mne poznaná. E, je to úžasné, pretože väčšinou tie témy som tvoril ja, aj s pomocou niektorých ľudí a tie témy pred ten skúsom musia byť také, že sú viacej univerzálne. Nechceme to nejak dogmaticky proste, že um, uzavrieť, ale chceme, aby každý sa tam dokázal nájsť a taká téma sa ťažko tvorí. Čiže, ale si myslím, že dá sa, dá sa vytvoriť a tieto výstavy sú to vlastne príkladom. Takže druhá bola Terra Incognita a tretia, tretia bola Synergia X. A vlastne to slovo Synergia, to je, nech si už kazri pozrie, čo to je, a vlastne je to spájanie nejakých energií a X vlastne malo označovať, že, že to je niečo, nejaký mutagén. <laughs> ale nie, niečo proste iné, X, ko väčšinou ľudia dávajú, keď sa chcú odlíšiť alebo tak. Lebo videl som, že plnou umelcov malo už synergie, vieš mm -hmm. ale nikto nemal synergia X a synergia X odráža aj takú... je to také až komiksové, vieš. Mm -hmm. Keď si to tak povieš alebo pozrieš sa na to, tak je to až také komiksové a komiks je výsledok dnešnej doby. Takže, takže bolo to také o dnešnom umení, o tom modernom umení. A ja by som povedal radšej dnešné, lebo to, tá moderná už je za nami. Takže to postmoderné, také niečo. Okay. Čo sa týka priestoru, ja som zachytil na Facebooku, že si tam spomínal, že možno to bude aj v Bratislave. Takže je to orientované čisto len na nitru, alebo ten priestor v podstate že hoci kde po Slovensku? No teraz, teraz, sme rozmýšľali, že tú piatu výstavu by sme zasadili do iného mesta čo je veľmi taká lakavá myšlienka, takže nebraníme sa tomu, ale jak hovorím, no tá, tá Nitra, lebo v tej Nitre není veľa m, tých príležitostí, alebo tých miest, že kde by to mohlo byť, vieš, stále sa to nejak opakuje, sú otvorení ľudia m, tomu, tí istí, a proste ostatní, neviem, napríklad, aj tá nitranská galeria troška krýva v tej pomoci nejak nám a veľce sa zasadzujú, že, že chcú akože pomôcť moderným umelcom, ale <laughs> pritom keď zaklepíš na ich dvere, tak ťa zasypú len podmienkami a neviem čím, vieš. takže mne ne sa nelúbi to jednanie, pretože ja to vyhlasím, môj osobný názor je to, že Nitrianská galeria, aj veľa galérií na Slovensku sú proste byrokrati a za ten systém. A ja by som ich nazval akademickí by byrokrati, pretože dnešná akadémia, jak som to nazval v antiakadémii na LVCčku, vytvára ľuďom kockaté hlavy a darmo ty si sadneš a myslíš si, že robíš niečo pre umenie a pritom sa riadíš tým, čo ťa naučili v škole a hovorím, ja cítim tú byrokraciu proste a preto hovorím o že Nitrianská galeria je pre mňa byrokratický systém ľudí, ktorí tam sedia. To je všetko. A z výnimka, nechcem nikoho uražať, ale toto je môj názor. Ako mladého umelca z Nitry. Ďakujem. Toľko vlastne k takýmto projektom, ktoré boli mimo muziku. A mám ešte jednu otázku. Kto pozná vaše texty, myslím, že všetkých, tak je tam cítiť v tých textoch, že v minulosti ste mali rôzne skúsenosti s rôznymi vecami, ktoré sa dejú na ulici, násilie, podobné veci. Ako teraz s odstupom alebo z nadhľadu vnímate násilie, extrémizmus a podobné veci? Zvlášť v Nitre, ktorá je teda povestná rôznymi vecami v tomto zmysle. Ako, ako také násilie asi troška patrí do nejakého vývoja človeka, tak či sa mu to páči alebo ne, minimálne na tých uliciach to, to je cítiť a je to tam. Človek musí sa vedieť orientovať troška aj v tejto, tejto, tejto, to, tomto okruhu, lebo môže sa stať, že násilie bude pachané len na ňom. <laughs> Takže keď nechce byť nejak stále prenasledovaný, tak sa musí vedieť obrániť. My máme jednu vec na albume, volá sa to Amok. A hovorí, ta, o to, hovorí to o tom vlastne, že Amok sa tam využíva ako nástroj, ako nástroj seba, vlastnej ochrany, alebo nejakého fungovania, ale samozrejme je tam potrebné ten, mať ten námok pod kontrolou, čiže zobralo sa to z tej, tohto hľadiska, že že nie on vláda nás, ale my ho vládame jeho, vieme kedy a kde a ako. Alebo neviem, akože môžeme žiť tak, že úplne, že ty sa budeme lúbiť, len problém je v tom, že oni nás neľúba. <lým> Asi tak. Ja si to zmyslím, že že násilie ako také. Môže to byť, z jednej strany to môže byť násilie také, napríklad, že Čil som si písal s kamarádom, ktorého som nevidel dlhú dobu, bol v Írsku a on tam išiel za robotu, proste tento chlapec robil zlé veci, no dá sa tak povedať. Bral drogy, proste nestaral sa o nič a tak. A išiel do tohto Írska do mesta Belfast, tak sa to volá. Belfast, kde proste mali zrobiť robotu do nejakej autoumývarky. Takže nakoniec som prišiel, všetko bolo inač. Dostal sa tam medzi nejakých islamistov, alebo medzi týchto albáncov, ktorí ho začali týrať. 6 nie, 7 mesiacov sa tam nemohol dostať, proste to im písal a Robili mu tam strašné veci, že všetko mi ešte nepovedal, to mi poví, ale ste hovorili o tom, že niekedy násilie zmení toho človeka natoľko, že sa všetko, čo robil zlé, sa nakoniec baví. Keď som ho uvidel na tej fotke, tak som neveril, že to je on. A pýtam sa ho, že čo, čo ešte naschval sa pýtal také, že či je to pravda, že to je on, víš nejaké ze života, čo sme sa stretli, čo bolo predtým. Že áno, som to ja. A čo, čo sa stalo s tebou? To, čo som tam zažil, to násilie, čo mi robilo, ma natoľko zmenilo, že neberem drogy. Našal si fajnou priateľku dobrú, ktorá je pre ňo. Má dobrú robotu všetko. Začal žiť plnohodnotnejší život. Čiže si myslím, že násilie niekedy môže tomu človeku pomôcť. A niekedy nie. To má dva rozmery. že Takisto zlo môže človeku pomôcť v tom, že keď niekto robí chyby a opakuje ich 20 razy za sebou, a nepoučí sa, tak dobre, si poučený zlom, ale pre niekoho to môže byť, že spraví raz jednu chybu a tak natoľko sa z nej poučí, že už nikdy v živote tú chybu nespraví. Čiže ta chyba, lebo to zlomu dopomohlo k tomu, aby bol lepší človek. Takže ja mám taký názor na ten extrémizmus, alebo čo to je. Los <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> Labra, chcete k tomu niečo povedať? No ja, ja za seba. Rozmýšľam nad touto otázkou, lebo keď rozmýšľam nad tými svojimi textami, tak, alebo nad textami ako zlá stráva, keď sme, úplne keď sme začínali, a vlastne aj teraz. tak samozrejme všetko to boli texty z bežných zážitkov zvonku, o ničom inom sa však samozrejme nepísalo. A to, čo sa napísalo, tak aj bolo. A veľa razy sme opísali všelijaké zážitky, aj proste drsné aj menej drstné, alebo na ktorých sme sa v podstate smiali, ale to, čo chcem povedať je, že um, nikdy sme asi neboli zasa, alebo budem hovoriť za seba, nikdy som nepísal tým štýlom, že uh, som to nejak obhajoval. Ja to jednoducho celé nemusím, viac menej, neni som samozrejme zarytý, človek, ktorý teraz povie, že nikdy o tomto nenapíšem, alebo nikdy si neviem otvoriť na niečo ústa, alebo povedať si svoj názor. A hovorím, že boli rôzne situácie, ale texty sú pre mňa v repe prostriedok, ako práve, že proti týmto veciam bojovať, sa postaviť a... Áno, snažiť sa nejak ukázať alternatívu. Samozrejme, stane sa ti to každému, Nedá sa tomu vyhnúť, hlavne keď teda si človek, ktorý nesedí doma za počítačom celý život, ale má aj nejakú partiu a žije vonku s tými kamarátmi, takže s tými vokmi sa vždy nejakým spôsobom každý stretne a, a ten, tie texty, ktoré som sa snažil písať a opisovať nejaké situácie boli o tom, že ako sa s tým vysporiadať a snažiť sa skôr hľadať správnu cestu z toho celého von ako to nejak glorifikovať, ako to podporovať, ako sa z toho tešiť, že, alebo hrať sa na niečo, že aký gangsterský život vedieš, pretože potom jedného dňa sa môže stať to, že sa pozrieš do ZK2 a zistiš, že, že to je celé fraška a dopadol si, ak si dopadol. Tak, ak dopadlo veľa gangsterov, ktorí sa hrali na to, na čo neboli. A to nielen tu samozrejme a nielen v repe, celkovo hovorím. Ja som nikdy nepochopil ľudí, ktorí Uh, vo som živote tak glorifikovali násilie, alebo druhí okolo nich glorifikovali tak násilie, že, že uh, chceli ísť do pasy. Normálne. Alebo sa hrali na basistov. Proste obdivovali to. Jaký to tvrdí ľudia. Ja, to mi pripadá také smiešne. Vlastne tie veci, ktorú, ktoré som hovoril, ten námok, tak my sa snažíme vlastne osloviť práve tých ľudí, ktorí, ktorí sa s týmto dostávajú do styku a každodenne nejak s tým násilím a vlastne celá, celá skladba sa vyvie ako keby my sme boli na ich strane, ale na konci sa povie, že my nie sme na tej strane a práve naopak my by sme určite nejak nepodporovali nejak násilie alebo tak. Ale teda je pravda, že niekedy na to vlastnú obranu človek Musí niečo robiť, nemôže Niekedy je, je pravda, že proste, keď si v takom prostredí, kde násilie sa používa vlastne na všetko a ty si potom toho nejaká obeď, tak proste, keď na, nemáš na tú stranu, proste musíš dať dole chôzda odísť a povedať si, že serem na to, ale proste, keď to je niekto, to proste rieši s tebou nejaké veci a násilne, nejakým násilným spôsobom a je to sráč, tak potom to násilie vlastne vzniká aj z tvojej strany. Tak to je proste. Násilie plodí násilie, jak sa hovorí. A ešte by som chcel povedať, že možno, že to bude teraz nie úplne od veci, ale napríklad v hipopovej histórii treba vyzdvihnúť Karls Vana, aj keď to není slovenská uh, hipopová nejaká história, ale napríklad je obdivuhodný človek tento Karls Vana, pretože on vytvoril movement, Stop violence. A ten vlastne, keď niekto si naťuka na Google a troška ve po anglicky, tak dnes si zistí o tom, že čo je vlastne to násilie v hipope. E a myslím si, že sa dozvie strašne veľa, pretože on ako, ako človek, aktivista je neskutočný človek, takže u mňa má obrovský rešpekt. Takže tak, možno niekedy aj na Slovensku, jak sme hovorili to domáce násilie s tými ženami, čiže ja to nevidím nejak ohraničené že to násilie má rôzne podoby a niekedy úplne človek je až prekvapený, že aj to, aj to, aj to. Lebo fakt niekedy to môže byť tvoj sused dole, čo robí násilie na, so, na svojej rodine a vôbec ty sa na to pozeráš každý deň alebo čo vieš. Alebo vidíš, že niekto má na piču syna, ktorý behá okolo paneláku a čo bude s neho iba násilník, lebo to je už teraz, vieš. Takže, sú to rôzne veci. ľudí sa na hibu pozera z, z toho pohľadu, že je to tvrdá muzika z ulice z Ameriky, ktorá došla a proste automaticky, keď začneš robiť niečo s hibopom, ale teda hlavne rap, tak musí z teba proste ostať človek, ktorý, ktorý je rovnaký, ako, čo opisuješ, čo je úplne pravda. No, však je veľa príkladov toho, že ako sa to dá robiť normálne a poriadne a, alebo poriadne v uvodzovkách, to je zase môj pohľad, návedz môj názor, ale hovorím, že ten rap je nástroj a tie texty majú obrovskú vypovednú hodnotu a veľa, veľa ľudí to vie do, do nejakej miery niekam nasmerovať, takže podľa mňa to je o zodpovednosti o tom, ako tú muziku robíš. No, zodpovednosť v repe to sa niekam vytratilo, pretože ono ľudí si púšťa hubu na špacír, nazývajú sa reperi a fakt, keď niekto glorifikuje násilie, tak Není na dobrej ceste a možno ten debilko to zistí časom. Lebo nič také neprežil, tak preto k tomu inklinuje. Ale keby zažije pár takých skúseností životných, tak by pochopil, že, že to násilie proste nie je dobrá vec. A mm, ani ti nepomôže nejak v peňazí, alebo v niečomu, čo chceš docieliť. Keď niekto použije násilie ako prostriedok, tak si myslím, že sa mu to Určite Vzále, nech... aj na tom, aký dáva človek príklad tým iným ľuďom. Za to niekedy napríklad v Amerike sú gangstri, tak dávajú príklad vlastne tej mládeži a potom nech sa nikto nečuduje, že oni sa hrajú na gangstrov alebo behajú tam s brokovnicami po zahrade. Alebo tak nie, však ty dávaš príklad, každý človek dáva príklad svojim deťom, dajme tomu. To je to isté podľa mňa aj v repe. Keď tu dáva nejaký dobrý príklad, tak si myslím, že si to nájde ako ja tých ľudí. To sťujú byť lepšími ľuďmi. A keď my sa budeme hrať na gangsterov s veľkými oné, alebo neviem čo, tak aj tí, čo nás obdivujú alebo očúvajú, budú robiť to isté. To je príklad. Vo Francúzsku na koncertoch sa strelalo už bežne, preto tie koncerty ani potom už neboli. Takže, ja viem, <laughs> niekedy sa dozvieš proste aj z toho zahraničia, že tie, iba poved, aké scény, že v akých fázach boli a tak, a to násilie nikdy proste nič nevyriešilo ani nikomu nepomohlo. Čiže je to mm -hmm. taká čierna diera. No, mňa tak napadlo, ako sme spomínali, ten dis, trošku, to emocií. Že to vlastne tiež taká nejaká forma negatívnej odpovede. ja my hovorím, že až násilia. To je slovné násilie. Hej. No hm. ale tak potom no, my sme, akože napádať, my my nechcem, počúvaj, ja ti, jedna, <laughs> ja ti poviem jednu vec, že uh, ak narážaš na tie rozhovory, čo sme spravili so svojimi... Na tak napríklad my sme, my sme to spravili kvôli tomu, aby vznikol... Lebo ľudia sú niekedy hlúpi, vieš, potrebujú škandál na to, aby začali počúvať. A je to bohužiaľ tak, že my sme spravili takýto malý škandál kvôli tomu, lebo veľa ľudí na slovenskej scéne nemalo otvorené oči voči tomu, čo títo ľudia vlastne reprezentujú, chápeš? A my sa ideme baviť o hip a proste hociaký sráč si tu robí hip a neviem čo, víš, to, neviem, keď niekto... Niekto to bere tak, že oh, šok, sme slobodnej krajine, nech si robí každý, čo chce, vieš, tak to potom aj tak dopadne, každý, čo chce, tak dobre, a sa postavím na zastávku a budem tam šťať na ľudí. Vieš, alebo proste... E, ide, ide o to, že my sme v tých rozhovoroch povedali presne to, čo sme si mysleli. A myslím si, že na to má každý právo v tejto krajine, lebo je slob sloboda prejavu. Takže my sme akože nič zle nespravili. Len hovorím, že proste áno, bolo to také slovné násilie, ale bolo to proste povedané... Dá sa povedať tak, aby to vyvolalo vlastne tú vlnu toho, aby ľudia začali rozmýšľať, kurva, rozmýšľať nad tým, že koho počúvajú, vieš. No ja som vena na rozhovory, ja som skomyslela o celkom ten dis, že vlastne, keď niekto napríklad navádza, dá nejaký dis, tak prečo by ste mali proste odpovedať negatívne, že či to nie potom porno... A jak by si odpovedala na dis pozitívne? by sa. No ignoruješ, ale vieš, veľa razy sa ti stane, že ignoruješ, to proste tak nechodí, no. ignorujú väčšinou takí ľudia, ktorí sú zmierení s tým, kto sú, alebo zmierení, a nie že s tým, kto sú, ale zmierení s tou situáciou, alebo neviem, ak by som to nazval, že vieš, myslí si, že si inteligentnejšia, že teraz ustúpíš, To v diset to tak nefunguje, podľa mňa, vieš. Ten tým, že ostaneš ticho, Vlastne len potvrdzuješ to, že ten tisť bol pravdivý. Dobre, pohľa. A ešte máme tú otázočku zase odštevať, teda keď nemáš už nič. No ja mám, ale dám potom. <laughs> Dobre, koho si ceníte za slovenského rapu okrem obraz nás? Ja napríklad cením jedného človeka, ktorého máme aj na albume. Neviem, či som ho spomenul, veľa ľudí som asi nespomenul, lebo zkrátka je tam veľa ľudí, čo sa na tom podielalo. A teda z reperov, hlavne je tam Tomáš Jedno, po starom Suchý Pes. No, takže, ale tento chlapec má v hlave, na tých textoch je to počuť, že asi tohto človeka. Ja si cením z slovenskej scény repovie, hlavne tých ľudia, ktorí to robia dobré, ktorí majú dobré názory, dobré myšlienky, čiže nebudem to menovať menami a všetkých ľudí, ktorí sú otvorení pre vzájomnú spoluprácu a ktorých hudba mi niečo dáva. Čiže nepotrebujem hovoriť konkrétne mená, ale podporujem proste ľudí, ktorí robia dobré veci. Či sú to už tí, čo sú v mediálnej sfére alebo scéne, alebo sú to tí undergroundoví. Ale určite sú tu dobrí ľudia, čo robia dobrý rep. Ja keď sa na to pozerám z toho hľadiska, že my z Labrákom už dosť dlho fungujeme, tak ja nevidím tú scénu tak možno niekedy, ak iní ľudia vidia tak povrchne, ale ja ju vidím celkovo, ako sa vyvíjala a tak. A neviem teraz nejaké mená alebo tak, ale čo som tým chcel povedať, že ja si cením ľudí, ktorí aj počas, že začali čo 90 98 alebo tak začali a proste dodnes sú tu, rapujú a proste repu správne, rapujú dobré veci a nejak sa neskokotili. Za takých ľudí si cením ja. Ktorých cením? Čak mňa nie. Teba, áno. Kto teba necenil za nie, čo ja viem, ja si vypočujem ja si asi ja vypočujem všetkých ako čo poznám v hybopovej branže na Slovensku, ja to nejak nejak to neselektujem že tohto si už určite vypočujem, však môže to byť človek, o ktorom si myslím že už roky robí, ja neviem muziku, ktorá mne až tak moc nesedí a jeho CDčko by som si možno v aute nepustil ale zrazu urobil projekt, ktorý je jednoducho perfektný tak ja si to vypočujem a ja no, neni zavretý proti tomu tým štýlom, že toto už nikdy, takže takých mien je tu veľa od, od úplne starých mien, ktorými si ešte pamätám, že ktorí tu začínajú úplne na začiatku až po úplne nejaké nové talenty, ako um, neviem, tých ľudí je veľa, akože skôr ide o to, že, že otvorene vedieť povedať, aj, aj medzi tými kapelami, aj e, tí ľudia, že si to otvorene medzi sebou povedia, že vôbec niekoho počúvajú zo Slovenska, lebo už som tu ja zažil plnom takých názorov, a hlavne verejne povedaných, že ja už slovenský rep neočúvam a očúvam hlavne Ameriku a neviem čo, Francúzsko, Španielsko, Norsko a pritom e, neverím tomu ani pol slova, pretože každý jeden interpret, ktorý robí túto muziku na Slovensku, si vypočuje, čo robí jeho kvázi konkurent alebo kamarát. Aj keď to nejak extra moc nechce, ale keď je to dobré, tak sa mu to určite do, do uši dostane, takže zasa takto sa zatvárať voči svojim kolegom zo Slovenska je podľa mňa choré, takže ja si vypočujem hoci koho. Keď je to dobré, tak si to vypočujem aj vás rázi. Toto je to, čo som hovoril, že na Slovensku môj najväčší odkaz, čo stiem teraz povedať, na konci relácie, <laughs> už, to <prichádza. laughs> už to prichádza, je to, že na Slovensku by malo byť viacej ľudí, ktorí vedia otvorene e, vlastne ohodnotiť alebo fakt niekoho prácu, lebo je veľa tých, čo kritizujú, ale je málo tých, ktorí chvália. Podľa mňa na Slovensku. Takže fakt, že keď je dobrý rep, tak nebá sa, že teraz, že strati ego svoje alebo kamarádi ma budú neznášať, alebo ja neviem, že čo aj ako. Ale normálne otvorene povedať, keď je niekoho dobrý rep, tak kurva, on má dobrý rep, víš? A toto mi na Slovensku chýba proste. Tak ho no, teraz veko že pochváliť niekoho. No, na, však keď si tak však na, na, napríklad, napríklad čo na neklave je, ten suchý pes, tak to chválim za to proste, čo dal, lebo dal dobre. Otvorene chválim. Takže začneme všetci sa otvorene chváliť nejak, podľa, podľa toho, že čo robíme a tých, čo robá na pičure, treba otvorene poslať do piči. Dobre, Osmana predbehol s poslednou v podstate otázkovalo my tu vždycky vždy na záver dávame priestor, takže keď sme sa niečo nespýtali, alebo chcete niečo povedať, buď odkaz, alebo čokoľvek, tak máte teraz priestor. Ostatný môžete. Tak čo ja v prvom rade pozdravujem brata, dúfam, že sa pozdravotné stránke dá čoskoro do poriadku. Až začneme riešiť koncerty, krst nitre bude určite a asi zbúrame voľaký klub alebo také voľačo. Pozdravujem všetkých, ktorí si kúpili Alterego, a respektíve kúpe, ktorí to vypočuli, podporili. Takže ďakujeme. Ja pozdravujem hlavne mamu, ktorá má dneska narodeniny, čiže všetko najlepšie prajem. Ďalej pozdravujem ľudí, ktorí očúvajú Nitranský reba, ktorí podporujú naše veci, naše projekty, lebo sa snažíme, makáme na to, majke to niekedy trvá dlhšie, lebo všetko si vlastne robíme sami, a tým by sa to malo aj vácej ceniť, si myslím a pozdravujem producentov, čo nám robili. Rezumého, takisto Zmysel, Labrak je tu s nami, Stora a hlavne Mareka, Mociho, čiže DJ Moc, ktorý vlastne nám odehrá väčšinu a všetkých Nitrančanov. No ja za seba poviem to, že pozdravujem všetkých fanúšikov, čo sa týka Osmu a všetkých, ktorí počúvali od prvšieho cieľa a tešia sa na moje nové veci, sokol intelektu bude ďalšia vec, takže majte sa pozore. Ja pozdravujem tie všetkých, aj vás, čo ste tu. Mňa <laughs> sa páči strašne. Dobre ste to tu urobili. Pozdravujem nových našich fanúšikov aj starších dinosaurikov, <laughs> ktorí to s nami ťahajú už dlho. A čo? No ja neviem, robíme ďalej, takže z repom sme neskončili, tak sa tu ešte uvidíme, ne? Určite. Tak, Miro, ešte nakonec povedz, pustíme si vlastne Alterego, tak ešte keď si, jak si spomínal, že niektorých ľudí možno nespomenul, tak môžeš spomenúť a... Ešte ja, problém je v tom, že ani ja neviem, že koho som nespomenul. <laughs> takže ak som na niekoho zabudol, tak má to velice mrzí, ale bolo naozaj veľa ľudí, ktorí sa do toho zapojili s nami, takže... Aspoň mi teda všetkým ďakujem, aj keď takto neučito, to. som není pod tým mena, a určite som zabudol na MS.CZ. Tak tomu ďakujem tiež. A Octa Design, ktorý nám spravil kamer. Dobre, takže vlastne Osma. My sa rozlúčime, počúvajte ale ešte, bude, jak som spomínal, enklavant alterego, Sa pustí. Lúčim sa, bol tu Mou, Osma, Labrak, Skutek. Čaute chalane, majte sa dobre. Čaute, čaute. čaute, čaute. čaute. A za moderátorov sa lúčim ja. Palo a Eva. Ahoj. Ahoj. <laughs> Enklava a